قال لا يقاطعني فاسذنك للخروج فقل لهم ادخروا معي ابنا ولا تقاتلوا مع عدو انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا من خالف ولا على أحد منهم متابدا ولا تقوموا على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توفوا فاسقون ولا توجبوا لهم ولا أو اولادهم انما يريدون ما يريدون ان يعذبهم يا سيدي الدنيا واتساقهم بسموم كافر واذا انزلت سوره نامل بالله ورسوله وجاهدوا ما رسول استذنك طول منهم وقالوا اننا نقوم القاعدين رضوا بي يكون ما قالوا على قلوب يفهم ما لكن الرسول والذين امنوا ما جاهدوا الذين ما قسموا لاك لهم خيرات واولئك هم الموفقون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار قال لنا في ذلك الفوز العظيم بيدك هنا ورا کله چې رازیده دا ټیم چې بیان او کله موږ ټول زموږ د ښوونځي وګوراو دا یې راځي دا خلک دا بله ماشومان ندي سکول چې مور چې تاسو ته موږ 50 ځانونه دا د دې څه څه کومه نه کولی سکول دا انګریزي دا نعم وديت في Aliyo. Yo soy دې سورته بیان د قتال و و مختلف و و سرا. او د مشرکین او د مختلفو ډلو سره او سورته ترقي او فما سبقا سورث سلو رسيو اولایسه کې اتی وشياتو نو هاي کې بیان د مشرکین او د مشرکین سلو ډلې بیان شوی یواغ مشرکین چې د هغه سره وه مقرره نو نو اغيل سلور میاشت انتظار او کوي فسیح فی الارض 14 جور بیاذ مغه مشرکین چې دا غی سره واه مقررو فاتموا الیهم عهدهم الا مدته درې مغه مشرکین چې دا غی سره اغه امنوا علی نو اغيل امنوا ور کا فاجرو حتا يسمع كلام الرجل الرجل کی نو څوک مخ کې راځي په بکی نه یا او سلوورم محاربين چې څوک تاسو سره جنگ کوي نوبيا او سره او جنگي گا اته وشياتو نو کې مخې بيان د سلورو ډلوکو د دې زينه دوی میصدو صورت او پدې اسه کې بیان د اهلي کتابو کې دا اهلي کتابو ډېر پليتې دي چې ځان ته پوهوي سره د پوهینا ارې ایمان الله او په قیامت لساتو حرام د الله نه حرامي حلال د الله نه حلالي دین پورا نه کړي اعداد اهل کتابو پليته حضرت وزيرا عليه السلام ته ابن الله ویلو حضرت مسیح عليه السلام ته ابن الله ویلو خپل پیران او موليان په حراموالي او په حلالوالي نیولیو چاگی با کمشه حرام کهو ناغی با حرام او اگر کاغبا حرام نو دا اللہ دا طرف نا بل دا اللہ دا دین دا مرولو دا خراب او رو بل دا چه دا خلقو مالون بے خولن پا غلط طریقہ او خلق بے دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا دین نمان کاؤ از فراؤ سپین مالون بے جمع کول او آغا بے نخرچ کاؤ چه دا سپتون پچاکی راش اوسم سراو سپین مالونا پیٹرول پمپونه آرکی نسیزونا آغا دا د دا عوام سهولت نور د سرد برسر اقتدار دی حکومتونو کئی دا عوام فکر سوچو سرنیشتا دا اللہ کتاب با منا کئی دا غلط و خلکو با غلط طریقہ مالونا خوری دا دا دا دن خلق منا کئی دارنگی آغا سلور میاشتے چاہی که جنگ حرامو نو پای کے بجنگ رواغنی تاخیر رستوال محکیوالے بذا اللہ پر دن کے کئی وقتنوں کی, کی, کی باکی ولجما کے سچل لے ولجمی پورا سچل لے دا سچل لے نو پای توارو پر خالق کی ول سچل لے چ خیراتو کی ول دغد اللہ راضی نہ نی نو داد دا اہل کتابو پر تے دی واخی وسم چ یو بندو گولی دا ٹول پر دی غلطو ملیاںو کشتا پر غلطو عوامو کی دا چې پوتونه چې په پاچا کې رالن نو دا چې دا د مديني يهودو آرا غسو چې دا چې پوتونه په کې رالن اګه سره هغه د اهله کتابو نه دی او دا رنګ اتد ارشمايات نه دوي مې صد صورت چې کوم ځای پورې شو دریمې سا پای کې بیان د منافقینو او د منافقینو دర్శ په تاسو پوتونه خیناکارا اوس به ګوره بیا رسول غوښت بیان د اهله کتابو کوي یو کم در شمایت دے دو سورت توبے لسمہ پارا قاتل اللہینا لا یومنون باللہی ولا بلیوم الاخر مختلفو ترقوبان دے دا مختلف ترقوبان دے دا مختلف ترقوبان دے سرا جہاد دے دے لی کتاب سرا جہاد دے او وجنی آکسان او نه حرام یا چا حرام الله او نا پیغمبر دا اللہ او دینن کی دین پورا ولا یا دینو تابیداری نه کوي تابیداری پورا د تابی تابی دا که ساونا شول د کتاب د الله دین پورا تابیدار نه لې کله الله د دین پورا تابیدار او نو ځبه د الله حکمونه پورا منرلو حتی تر دی آ که ساونا شول د کتاب دا سوب اميان نه دي آ شول کړي شول کتاب حتی تر دې لوتل جزیا شاده کړي دې حتا اثر دې شادا کې ټیک ځان یادین پخپل لاس او ام ساغیرون او دې کزلیلا ام صغیرون او دې کمزوري ګوړه عالی یادین هغه ټیک پخپنه بادا کې دا د هغه ذلت ته اشاره ده عالی یادین پخپل لاس الله ای بل پلاس نو خبرېږي پخپنه بادا کې وای یو پلی تی پا یو پلیتی داوا چې د الله په یووالي توحید نه دویم کاغه قیامت منو نوغه به حرام د الله حرامو د الله حرام نه حرامو دغه به حلال غنن واجب ده فلتی وای, وای یوه حضرت یوهیلا علیہ السلام جوید الله ده وای نو سرا حضرت مسیح نو عبد الله ده نایب مخه مونږ ویلو زاوینا ده ایدا په خلو وی ګورا اهل کتابو تکافر موای اغه ابن الله وی یهودو نو سراو ته وی کافرو ته موای د دا ونا د دا په سبب دخلوو دیبانندې مشابهات کوې د لزهونه مشاابق کوې مشابهات کوې د دنا دا کسانو صدا چ کوفرې کړی په پهخوا به امیانم دغه س چې فرشت د الله بناېدي تاد کې د د الله اننا او فون کو مخواې والهول شو تبای کې الله وي خی د تبا او الله پیغمبر لعنت وی له لعن الله اليهود و, و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم و صالحين يو روایت کې صالحین راځي مساجد لعنت الله دې په خلکو په يهودو په نصارو باندې چاې د امبیاء عليه صلوات و سلام او دنیکانو نیکانو بندګانو قبرونه زيد سجديو ګرزولو لعن الله اليهودا ونه سواره اتخصذو کبوره بی وسایحی هم ممساج ده دنیکانو دا او او د امبیا او قبلو بانې مزارات جوړی ګبتونونه جوړی اولته سجدې کوې تباې شي لانت دي وې پیرانیانپلو او روبان هم پیران خپل په حالواې او حرا مواري کې ماې راځ ماه کې فتحلی تحریم. په خدای توب بيدار لا نه چاغي به کوم حرام غاڼو او به حرام غاړه اگر چا به حرام نو اونه يو د حضرت مسيح د مریم په خدای توب او حکم نو شووي دی تا مګر په کتاب کې مګر د دې خبره حکم شوی چې با عبادت کوي د مددګاری کیو نشتره بل حاجت فركون والا بي رزي الله نا پاک دی الله داس نش دې شرکان کوي د الله سلام بل صفته غندداره د اهل کتابو اراده کوي والی جمله کې دا الله ورنا ايت فی نور الله هی جمله کې دا الله ورنا دا الله ورنا هغه قران دینو قران په بندي دین په بندي حق پورس باید در په درکې دا د الله د دین د ختمولو کوشش وکړي په خپل هو نه بیانې او بل څه څوک بیانې نو هغه به من نه کوي دا غټه لیکتابه په خلکو په لوبان نه انکار وکړي انکار کوي الله ځار سنا مګرن کار نه کې د پوره کولو د خپلی رنا نه الله خپل رنا پوره کوي مخلوک ته اگر که بې ګن کاافه نه الله غذااتې چلاېې پیغمبر برپل پده په تویدو په دی مضوطبانې د لپاره چې غالی پهدي دین ل دا په نوټوبانې اگر که بې ګنی مشرکان نه بل س پې نا کارهقبی هزارې ای مو میالو ی دنا کاره ملایانو د پیرانو نه خاو ماخو خلک موند خلکو په باطل او بندي خلک د الله کتاب د الله دینه اوه که س جمع کئسرو سپن ولا ينفقونا او نه خرج کئغیلاله مولنه بجمع کئ پاره طریقوانه په رضا الله کې به نه خرج کئ ها فبشروم چې ومدرسه پی جوړه کئ د دین یوځه پی جوړه کئ جمعه پی جوړه کئ چې ته علی کتابونو دا وانو زمو له یاونه چې ومدرسه جوړه کړه یا یو وخت جمعه ته جوړکوه پا بشرون بیعذاب نلیم نوزیر ورکایتا پا عذاب دننا کم پاوری احمالیا فینار جان نم چه گرمولی بشی دا سرو سپین پورد جان نم بانی دچه کمال جمع کڑیو داغین سرو سپین جول کڑیو اللاوی آغا بگرمولی شی فتوکوا بیها جبا هوم نو دا بور کولی شی پای سرا تندو دا گیتا الو خونو دا گیتا و شاگانو دا گیتا آغا دادری حزینه ولول یا کړ یو تندې بوله دای الغه بوله دای او شاګال بوله دای هغه مال چې ده جمع کړو دا غینه به ور جول شي یا ما یحما علیا فینار جهنم فتقوا بیاج با او جنوب و زهرو ما دا ځکه چې دا تند ور کړو د الله د دین د وجه نه صُتلا علیہم آیاتنا نتعرف فی وجوه الذین کفروا الملکر تندے خراب کړو نو اول نو الله و یا تندے بوله داغم دوم دبا الخوا له الخ بیگ نو الله و الچکم الخ یلو له و هغه بوله داغم دبا شا کړه د سړیا ځان لیکار کته لزور و شا الله و پاره شا بوله دا ورګومه دځکه دا درې یاد کړو ان ایت د تشور هند الله <سؤال> 12 شهران بهش کشمیر دمیاشتو پني ځ الله <سؤال> د 20 مشهری پیدا م دا الله کې دا غرزنه چې پیدا کړی الله اسمان نظم کې دا غرزنه چې الله مخلوق پیدا کاو اسمان نظم کې پیدا کوله باز داغې نه دي شمیر د 20 مشیاشتو حدین سو کمه او جاته نشکور یو کومران راغره ودایو میاش کمول غړی چې تنهاګا نوخه ها بچت راشي نو چې یو لسمی اندل کوشش وکړو خو یو د سینکړې توا الله واذا ما دولس پیدا کړی دا چاپلان نو کومول شي نو جاتول شي وي الله په خبر ده اسنا اشراشارن فی کتاب الله ډیر کوشش وکاو د دې چې یو میاش تنهاګاله به کمی شي د خلکو تا نو په خزانه به بوش کم شي اگر تقبلہ خرچه کومه که خپلہ بوشکه می حدہ چکم نن سبا حالتونه جوړ یو سری سلا 55 تا گاڑی لري مخک روس او دغه غاډه د بنگلیدا غاټره دای بلونا دغه تیل دای د کافټر دای جازونه یو کسره دا خرچه کومه که خپلہ خرچه کی می داوامو خرچه کمه او د خپل دغه غمنګه باز دغه نا سلوت او حرمت سلور او هغه حرام وی پای کې څنګه حرامو رجب زی قذا محرم ذل حجہ ذات الدین القیم دغه دین مضبوطه د الله دغه دین مضبوطه تحریم د دې میاشته ذات مکوی فیهنا پای کې په کول ځانونو باندې په کولونو باندې ذات اونکه چپای کوي یو بج نه او وای مشرکان موسیکان پورا د کسان چوجی نه دا اثر را پورا څنګه مشرک پتا اعلان کوي نو ته پاغي دا نه کوي و او شه بهشکل الله ست مرتقیان نه ده انمن سیو بهشکل سواله د میاشتو د ازاته په کار د کفر کې څنګه رستواله رسوم جاهریت کې مولانا لجو الدین د هندستان عالم بن کتاب لیکله رستواله دا جو بده سلور میاستو کې به خیر دی جنگ وکو لا چکه مو کې جنگ نه نه نورو کې به سلور کې بیا جنگ نه کو یا خیر دی په دې رمضان کې چې کله بر روزہ پوری کړه لا وې دی کې با روزنه نیسو او د دې په کې بیا به جمی کې خیر دی یو پنځه ده چې به سیواو نیسو لسر دی نو محکواله رستواله بیکاو چه دا ماهینا او دا وخانده دا گرمی دا, دا سلزی دا کمی کمیو زیاده بیکاو نو دا رستواله دمیاشتو او کمیو زیاده دام کار دو کفر دے پاری کتابو کدامو نو زنو بے لذین کفرو گمراکو ریشی پدے کسان چه کفرے کرے دے حلاله دیلر یو کال او حرامه دیلر بل کال دسر پارا لیاوات عدته ما حرم الله عدیده 파را چې موافقتو کې دې شمیر دا حرام کړی دی الله چې سره یې دی نو یو خما نفسو یې سلور مهینی نو یادایا نور سلور نو حلال یا حرام کړی دی الله ا د زانه هیڅ کړی شوی دی دا بد عمل دی بد عمل چې کم کین نو هغه ته هیڅ تخکاری دی د زاله به حرام او حلال جوړی هغه ته هیڅ تخکاری دی ذذانه به حرام حلال نقصانونه او شګر کولاو کوزکنه فايحلوا ما حلال الله حلال يا چې حرام کړی دی الله فايحلوا حلال يا چې حرام کړی دی الله ذذانه زين لهم سواملهم خسکري شي ويغه تا بدامل دای بدعمل بکي او غبو ته خس تخکاری او دا او ته چا خس تخکړي شیطان نور ځیننوو کې راځ ځ نه لو شطان مالم خایسته کوي ته شطان ب دا مالدارې ب عملو ته شیطان خایسته کی او کله و ض نه له مامالوم الله او ما او ته خسته کړي ب دامالله نو کله الله ځانته نسبت کوي کلهشیطان ته کوي ځانته بت په اعتبار کوي چې طاقتو نه ماور کی. شيطان ته نسبته دې اعتبار کوي چاوره و وسوسه چوریدا او دې ته خسته کړی شوی عمل دی کوي والله داعل قوم الكافرین الله توفیق نور کوي قوم کافرانو ته دا کتابو دا غلی پليتې او غناکار صفاتونه بیان کړو ډېر ناکارې دې چې دا صفاتونه په چا کې لل دا دا ناکار والو وجدره په چا کې دال اوس د دې زینا درېمو یې سده صورت او پدې کې بیان د منافقینو کوي د منافقینو صفات شمیره درش په تاسو سره ورشپېته اوسوګره چې 50 کې د عدالت وروړه مونږه عام خبره کوو کاغه په ملاکی کاغه په امکی کاغه په اجکی کاغه په امیرکی کاه نارینه کې کاغه زنانه کې بس هغه ته متوجې ده ها هغه اړ یو چې دا ما کېشتا او دا ما ته وای چې په چا کې نه نو هغه ه خوشاله شي چې شکر دے او خا مخاشتا دنه سوق نه مولا خالی دی او نه اامي خالي دی چا یو دی چا کې دی از نه چي یو وای دا ما ته وای موږ نه سوق پیژنو او نه مونږه ها موږ ته څه پته شته یا ارو ال یو لبیام مسداخ خپل ګرځي طالبانو ل خپل ګرځي وضافلانی استاد کېږي دغه په پادشاهي اوسله وېداغه سره بلوي پلاقاري کړي بلوي دا پس کړي بلوي دا خزو کړي بلوي دا جګي نو ګوره قران چې سوي دي قران عام بیان کړي یو ځل <سؤال> شیخو قران رحمت الله عليه سرته توبه نوستا له یو تالف عربي سلام سره روانو واپس ته الله والحمد لله دکري هغه په پو خورران پوهږ یو سړی پهټ کې ګورډ کا اوسمللی اصلړ لا بري ګورړی کا او د عمله کې چې بچهې وړدي و یې و نه تنګې و نه و خرچ د سره چې خچه کوم وینا نه او و یاره وای نې م ور شخصې پهماله دسم ته لیا ځو د سم چا خودنې یم بدا کې د بدا کې د کې د بدا کې بلله خبره نړې بهغیر زماه ما یاد نو درس په ماکې. وې مال کم صورت جوړولې بچي وې توبه وې مای بچي تا ته و او معلومه راځه دا چې په تو نه تاکي شتا ما وی راځه په می ته شیخ صاحب لا تفریشې وې او ما چې دا طالب پیژنې وې چې نا ها وې ما تا ته مانی و چې طالب پیژنې هو چې زه هو هغه دې ګډ کې ناسې دورې پیژنځه ازې ناسې نو باته پته نشته هو یماوت وی د طالب به سره والو جمعات ده هو ګور هغه طالبینه د څالو ځو خو ده شیخ سرور چوبله وی ها سره وی د کلی سره وی ماجه دې روانو به سره ارستو وته مې جوولې دي دوی مورال د شیخ په ماپه سلګیاره زې چا مو ته اسمبلی یاد کړل لکه چې چا کې کیمیک نه خصالای سستې صحیح سینو ټول نسبت نه کوي اوی ما ته س پته دا چې دا دافقی دا نو پلار دی <تصف> ما ته س پ ده چې دا ټولې پتونونه مجوه پهې کې دا نو بیان دا اوښ چې بایان جو په کې د ځانېبااسسي که نه اوس کامان نه بیانوړې پهې کې دا او خ دا هسې دنیاه تللی و که نه نو قران بیان کري د د بیانو چې په چا کې د ځانهدي اوبااسې چې څ نه پودم باید داسې پتونونه ما کشته داغ نه څو خبر دیر یو چاته خپل ځان معلووم دی. چې زه په ورو بوکې مبا ساغه ده ځنه لري کې صعب بشي یو صفت یا الذین امنوا المؤمنانو مال خو ایمان چې مومن دي نو بیا منافق څنګه شه ایمان پخلے رے. پخلے رے. ای ای پخلی خلې راولېږي غا په خلې دې اے مؤمنانو کته ګوره دې خو موږ ور وې اے مؤمنانو چې په خلې ایمان ولې را کلا چې ویلې شي تاسو تاین فیروز غلې لار شي په سبيل الله په رضا الله کې الګ لارښوکا نزي نه قران الله سبيل الله قران الله مور ورته وي قران الله نه ځلې کړه اورا شوړه او ګوره ټیم پوره شو لورځه وي هاکور کې زنانه یو بلته وي ټیم پوره کېدو ورته وبښینو ډاټا بورګه بلستانه ډاټا بورګه دی وګوره چې تلاوت کیږي هم پای کېم زاو د سکولې اسا قلتم للارض اسو ګوره شوره اسا دا بل تلاوت کړئ ائی کوم ز تلا مو سکول شمه او داس لټینو متن کولې شم وې اسا قلتم زموږ وزیر اسا قلتم للارض ها یو م ذکر کا عام یا کوم غره ها اسا قلتم للارض نو تاسو ز مکتاب درو شی ا دغه او وچې کله درته ٹیم پاتیده چیلسمنت ٹیم دې فورنزلسمنټه کې ځان تیار کا چیل قاری شروع نه دا کړته دا عین مخه ته ناس په خپل ځای باندې ها مور ته ویوایا خور ته ویوایا د وخت ته واچې تیاره کماله زکه چې زبر درسته زم پټی سره څنګه د وخت زم الکس څنګه سکول له پډې اوټېد وخت دې دفتر له څنګه دې او د قران تر ست ایملا ماته دا اسا قلتم نترانه شهی تاسو که تا سستینه دا دا در نقصانی شهی دا دا یهود و صفاتو کی ملنبه سفت شمیر کره او دا دا منافقینو کې ملنبه شوروی پده او کرا حدیث که رازی دا منافق دری نخیری او دا خدرش پیتا یادی کری اغاو اصول لی دا منافق اصلا جلو بنیاد د منافقت چا شورو کیگنو دا دری اونا یو بائی که سستی دا اسا کلتمیل نودرانشه تاسو زما کې تا چړې چوز په لږه یاده کوان شامل وته ویلار شه واره کلا وخت نه نور ته به چړوغل نه بیا اسې کوڅو کې ګرځي بیکاره ها دا ستا غو سستای نه غوا نبي او یوه اوځي فنشت اوځي پاکستان او نور ته لري واغي اوځي فوندکړې وکنه تاسو تاسو زما کې ځان ته تیارې د وخت نه پاسيږي بوهه له جنته یاري ګنو چې به په وخته، اصفه په وخته، ارسه په وخته، په وخته شي نو. زمین خالط ملل زمين جونب نجونب محمد. ها. که خوځيګو کنه خوځيګو ګل محمد که کنه خوځيګو لري ها. ها ګل محمد کارا کې چې ته خوځي زمين جونب نجونب محمد. آه. زمین زمين ها ها لزمہ که دغه کې خیر دی خو ګل محمد کاکا آګانه خوځي دا اسا قلتم نا خوځيګا دویم ارزې دوم بل دنیا خوشاله شوي تاسو په جوند دنیا دویم په دنیا ژوندې خوشاله چې 56% تدازي ژوند ختیریږي وای ما منسکو کار سره غالي دا زمونږ سره بس پوره دي خوشاله دي او په دین باندې پړوایم نشته چه زمانه دین روان ده د بی دینه پا طرف روانه مداخیرت نا نو ندا سکت جند دنیا پا بلد آخر کی مگر لگا کلا لشه تاسو دین لا انلا تنفرو که نزه دین د قرآن لو جهاد تا نو سزا بدر کی تاسو نا سزا در نا کابدر کی براوری حقوم غیر سنم گولا چه دفتر تا نزه نو سزا در کئی معطل کئی دی کئی که نکئی تنها کټ کې موه تلقی دي تاسو د نه کې ولې نه نو بیا څنګه ښه پښه تنخا کټ کې او چې قران تعالی نشو الله سزا ورکړي چې دین او جاد کار ته ځان نه لري يعذبكم عذاباللیما او په دغه برابر یو قوم غیر تاسو او تاسو نقصان نشو رسول الله تعالی ته چنده زره په پرې خودو له دین کې جاد د پرې خودو دین کار نو الله ته خو نقصان نشو رسوله عذاب له نقصان الله پرې جوړي کتا شم دادو نکودو کتا شم دادو نکودو پیغمبر کتا شم دادو پیغمبرو نکوم انو فقضا نسل الله او تعقیم داد کړو د پیغمبر الله کله چوکړیو د الله کسانو چې کفرې کړو د مکه ند هم دو نه کله شو دا دوار په غار کې واقعیا مې مخکې تشریح سره بیان کړو انفال کې ان الله یا کچ ویل سابې خل ملګری دا ابو بکر حضرت کافر داد ایرال چاپی ردغان نچولی نبی علیہ السلام ارتوی لا تازن مقفقی گا ان اللہ مانا بیشک اللہ منگ سر دے پروان مکوا ابو بکر اللہ منگ سر موجود دے چپالا دے اعتماد و بروسائی نوی پروانشتر رو را آرس بدل ختمی ان اللہ مانا چپالا غار کے بچ کرے نو دے منگائے ختمو دو والا غن دے د تکلیف لر وکولو والاغه نه دي د را راوستلو والاغه نه دي دا چې سوره قتل عام کې د دې معلومون را ختمون والاغه نه دي موږ په لایه اعتماد دي ان الله معنا به شکل موږ سره دي دلته وایي معنا سوره شعراء يو شپه تو ګوري الته چې موسی عليه و سلام سره دم بل روان دي مخې دریاب دي شاته فرعون دي نو ملګری ورته وی موسی علیہ السلام ان لا مضرکو المخراج ګرګې شو مخکې ورغونو دریاب ده او کشات کیګنو فرعون له کار ده خلاص نشتا نو موسی علیہ السلام قالو موسی علیہ السلام کلا چر منګ راګین یو ان بشک ما سلا زما رب انما معيه بشك ما سره ربي زمارت دي ما ته بلار سمي نو ول تخپل زال محق او الله رستو کي انما معيه ربي دا کامل وجدا دلته نبي عليه سلام الله محق کي او زان رستو کي ان الله مان دا دَ كامل وجدا د غوروالي زمنګ ته پیغمبر فچا ف موسى عليه سلام مان یا دلته وې ان الله معنا جمع راولا بشکه الله موږ سره دی او ابو بکر تاو ما سره دی موږ سره دی اول ته موسی علی السلام او ما ما سره دی دا څه کومل ګریو ا ما معنا نه وې asa hum mal griu aw zan yaadai da zaka jamal te ke raula che da nabiy ali salam pa khun mal grie etemado che ma ne friedai awaz دا زمما ار حال کومل کرے او د موسی عليه السلام په خپل اعتبار لو نو ځکه ځان یادې چې زمما ملګری اگر که تاسو ما سلامونه حکم وقراشی نبی امي بی پر دا غفره دی نو بعضي ملګری چې ملګری وا دا زمما ملګری باید پر خو دوه وعده نه او واج واځټي کا خداسه ها او سر به شړی خو چې کله وقراشی نبیا ټولو پته نه لګي بیا نو ملګری دوه قسمي د موسیٰ علیہ السلام ملګری دا سیو به بیعتماد او او دا نبی علیہ السلام ملگری سو اغیعتماد او نو بازی خلکو به کئے اور او باتو به توګورې سی اخواد خواقیخو پو وقت تکریف راجی بیعتیختہ کئی نو راولے گا اللہ اتمنان پاک باندی اکون تر را را جالے جو رکلا جو لاغے را ہے چار چاپے رے جالوا چاو او مضبوطي کو نبی علیہ السلام را پا له کړو شریرت تاسو هغه درا او او غردو کریم ادا که سانو چې کفرې کړو لاندې او کریم ادا الله دې چتا بلند الله دې حکمت والا انفرو بیا ترغیب کېтал تا انفرو لارشه کال خانیو کسب پکې زغلي وک علم دې کړي او کنه دې قران الله ز جہاد ز شریا وثقالن او قدره یا عکانې او که مشرانې یا بواده او کوواده والی ته ب دین کار نه کوې کااس سره شزاکشتاامزا زه چې و اصلح نه کېږ نوجهات د لارشه ستدم د لود خو بکې که نه پاټی ب جاله ل کې اوبهله وړی د روټی بندو بس به کې چوکیداری خو به لکې ک زکه علم نه خزمت خدمت خو با کنه جاهد او جهاد او کوي پرګولو د مال نو کړا او پر ځانو پرلار دا کار غوړ د تاسو دا که تاسو پهیږي لوکان خود دین یو شوبه کې لګیا بل صفت ریمدار کچیر سامان دې په حصول کې او سفر درمیانا نو خامغه دې تابع داری وکيستا یی دغه کمنстаў ملګری یو لیکن بعدت علی مشقا لیکن انا وطلل سغ شویرې په دې باندې عشقہ تکلیف برداشت کول د الله پدین کې عشقہ چې څوره وخت دیږي بل بل نو د الله پدین کې د تذکران شو یلو شوق به زیاره ها وسع یالفون باللای من غیانندی کر یانم دې لګی بارانم دې حالاتم ګډ وردی اوس بارم نشوغه تھے عشقہ وسع یالفون بل صفات زردي به قسمونو غری په الله که زمونږ سره سي دي با وته دی ویتا اوسره هویا له وسم نگیګنو مجبورایو نو کووسې دي لی یاد امریکا ها یاد سعودي بی زاد نو بیا تیار بالکله تک مر تکلیف نشتا منګه له کار زوانانی او چکه له ختم دو قرآنی یاسد دین کار هيره بسم الله خب السبب وینو دا سم نیو دې لا قران ته سم نه دی یو لي ګونان تاسو کوم شپګم سپړ حالاته خپل ځان نو پاتې ګرځو دین باندې دې ته ګورو والله یا آدم ګورو خبره فارې خبره ازګاری خود قران بیان او ختم لنی یاسب کور کې وړي او چې کله د بار د پیسو د پروګرامي نبياده شپې مروان دي دا صفات دي خدای شامله دا ځان سره دي کله الله خو یې بشکزارې خامخا دروځن الله و دې څه وجه دیندار مدا درو وي اف الله او معافي کړی الله ستانا چولي اجازه کاو تا دی تا افم کی ګنا نه واړي معافي کړی الله تا ته لدی کړی الله ستانا چې تا ولې دې اجازه کاو تر دې چې ښکاره کړی وي تا ته کسان چیرښتنی دي او ګو نه چیرښتنی تا ته بلاله ستنه ښکاره کوي چې ښکارهږي درو جن اجازه نو والی سانه د امتحان کې اکه سان چې مانوړي په الله پورز اخر چې سخه وخت وي دابلو جمعله اجازه لا که زمو بالکل به یو دا درس د دوره دی وکه زنه زم دغه بازار قران ز کومه ایو جایز چې جهادږي په له غور د مانو پکړاو د خلانو په الله زالکه الله فی فمتکیانو باندې بل صفات په شک اجازه غواري ستا نه په وخت تکلیف کې د کې چې د دن کار شوڑو دې ستانه اجازه ووري اګه سان چې مانرو دې په الله پورز بلسی بل سپتنا مورتابت کروبم شک لري دای زونونو دا شکيره چي را دې کسه پیدا بل سپفير بهم يترددون پا شکونو خپر کېد حیران او پریشان پا خپل شک حیران دي او پریشان دي کم طرف تلار شمیرا یا د باځه خلکو سم مقاصد وی یو لسم صفته کده راځه د وټولو دین د پاړه دوی به تیارې کړي وي دله د عضن تیارې مخ مخ کینام کده دی وټولو اراده ویني دوی به تیارې کړي د سره بری لږی کنا یا بعد زی تیارې کی کنا کې ناله کپلیم جوړی ناله سامان برابر ویلې کپه تللې کی بیا انوار سے خود الدین کا لکستا ارادہ وین او تاو دمکه نو داس ماته کړه تاو دمکه زال له سره برابر کړو چې درس به انشاء الله چې زما نه درس لاله نشوي ولیکن کړه الله امبیاسا اومه زدا سے بعده کاونو د شپې وکما ماخمی ما سوتنی په منډه زموږ زمانہ سبا داس خراب نشي ولیکن کړه الله امبیاسا اومه محمد سانانی ولزم حاجتونه نشته فلاکنکرري الله, اللَّهِ بیاسسه هم لیکن پورټ کردلیکن نهکرې الله او بدګنی الله بیسه هم پورت کېدل د د د دینو د جهات دپاره خو د دوت اللهګې الله و ځکه چې الله د چانه ضاای خوشارېلوداغه زیات وقت په دیدارې لږ سببتم به دوولسم نو سستekra دایلرا کینول دایلرا د دی دیننا سستekra وګورې شو کینې صدکه ناسي دونکو نا زوا مړه کینې دا خود سره ناسي بیاوی یل مړه بار نوشتله لو خداجو فی کو ماذو کمل الله خبالا ديالسل چې پد کدی وتی دی په تاسو کې نبو جواب کرے دی تاسو لا الا خبالا مگر شر او فساد اول خوځیدنه او کلا نو سبب د شر او د فساد د 파ره کله طالب <سؤال> سره خنوواله کله عالم سره خنوواله کله یو سره شر او فساد د پاره بځای د مقصد دین داری ای او سوالسم چې بل کله دی لو اوځو خلاله کوم اوګ دې په منځ تاسو کې چغلی نه فساد لاره دی به چوغ لري کله لمشي نظر الکټ ټلیفون بو الک ما صدا سره ځاتې کوي دی پوئه کا دی دا کوي دی آ کوي کله یو خبره یو تکي دی بل خبره په بل تکي پنځل لس سم چې په دې کومل فتنه لټي با تاسو له شېرکو فساد لټي تاسو کې فتنه چې کله په دېاسي مصیبت راځي تکلیف راځي شپارسم وفيكم سمعون لهم او په تاسو کې جاسوسان دی غوکه غدون کې ظاهر پاره شنه دي راغري ادهي بلارشی الکا سوې وقته کې دی وی نو کله با یو خبره کوي کله ولا الله په دې دی ویری کنه په تا ما په څه دا به نشتا تا دا څه پاتره زیات کړې مکه نه تیم یاد کړې الله په دې په وا زمانو می اغسته نه نو نوغه اغسته نه خوزه پوي شو وتعلم الغيبه چې ته پويږي یادا چا او توي چنو مینه نه اغسن نو ما سره ټارګټ کې خو ته خپل پکیږي نو ما سره یادې بیکاره اوس ما باړه کې اول لسم سي بدلا کړم تغول فتنه تاکہ دے لٹولے و فساد من خب و دا دیر بیمانا دا دیر فسادی و و سماغا سی بیمانی کئی سمیگینا آتال لسم وقلبو چې چرت لارشی آلتا و فساد لٹی بیمانا وقلبو لکنمورا او انتظار بکستاد پارد حوادثو و خدا کربی مصیبت راجیوی انتظار وگی خودے ری حتا دا دے چراشی حق امداد دا او کارش و حکم دا اللہ و هم اوی با دیو کارې هون په چې کله دا الله حکم او دین خياره کیږي خلک او دین نه خبريږي نلسم دې با بغدګني چې ورې قران ها او توحيد كارېږي باجي منافقين اصول چا غواي اجازه راکما تا ولا تفتني فتنه کې مغرضه مالات شلم صفه ده يدا ګورې دلته خپل علي زه له محمدي غلطه غورې نه دي دغه نوډه مصیبتون وخته شوم ګورې زم بیا نه او کنطو غیدہ غسی مجموعہ علا خبر شیفی الفتنہ پشرک دے سقطو پری اوتی فتنوں کے او بیشک جانم را گرکون گرے کافر را را اکو رضی کی تاتا خوشحالی تالا اللہ مال در کې او خوشحالی فتح در نو نخفقی دے لرا او گور داو دا کم زینہ داو سو گورا ہوتا او کو رضی کی تاتا مصیب کالم کالن تلقون دے فیدہ ملاو شوا نو ارسو گوئی علا کا دا دا کم زین او چې داتہ ګاډی یلی داتہ پروګرامونو آر سکینو د هموږ نیوې داده دا کم زینوي عجيبه مخلوق دی وای نو توڅه به مصیبه او ګورځی داتہ تکلیف نو وای تاقی عمل کړو موږ په خپللای پغه دا عمل زما پرای نو کزم ما مڼلیو دوه به داسې نو دوه شتم او وردی אביدی خوشاله وي چې بیان کوي وای چې رو بندې د موږ تبا غرا شریک کړي الله زمنګ ته پاره وازا ماغه پاره الله لیکلې اور پاوما تیږي لازم ما تیږي اکسیډنٹ بکیږي هرڅ مان اتونو وداځي و دا الله امدادي زمنګه دې خاص الله دي ځان وسپارې مؤمنان انتظار نه کوي و مونږ مونږیو دو خوشاله او انتظار کو پتا سو چوبه رسي تاس الله پازا مکه دېنا من ان دي طرف الله نه یا فلاسنو زمنګه یا با عذاب الله د دا طرف نوي یا با عذاب الله نه خو فلازم مونږ بې انتظار کاوه بشکمن سداستا سو انتظار کاون کی نو استاد سو دا انجام درویشتم صفت وا خرچ کاوی کپو خوخه یو کپو زور ایک تار قسمه خرچه کہ منافقا لا یتقبلہ چر قبول باندې دی استاد سو نا زکه اخلاص نشتا کتا کہ اخلاص وو په دین دی لگاو نو څنګه چې د مخه لگاو اوس بم لگے او کنا مقصد د دنیای خپل لالچونه مخې کولو خپل ځان خو د الله غږ دی بنکو <تصح> لا یو تقبل من کو ما ا, آ چې قبول بنکلی یو تاسو نه انکم زکه بنه قبليږي سري ديشتم تاسو یو قومي فاسقين ما ته انکو د الله او نو من کړی دی لالا دقب چ شي دا غنه خیراتونه دا خیراتو دی خیراتونه زکه نه قبليږي إلأنهم چې بشکه دې کفرو کوفر کوي په الله او پیغمبر د الله په څيز ويشتوم چې په اشبګیشتوم ولایاتو نو او د دین لازم مستعف د دین کارتا موږ یو اهم د دین کارو په عبادت بدنیو کینځکه موږ یاد کړه مراد نه هر عبادت ته قران لا موږ د شورالار صدجی نه د دې دین کار تا الا و هم کو سلام مگر وی دی سوس پوستو دې پوستو به دار وانی الکه اسم زي ګوره چې او زله سړې زي اسم زي پیسم لکه خپ چم کې نشي دا غا صفت پکې ګنده د عادی دا غې نه مکه لا څه غ بوې ختم شي وړا ولا ينفقون الا وهم كادونام او وشتم سی او داینه دا خرڅ کایمال مګر وی دی بدګونو کی او کال کې پیسې په دین اومله گئے ایه را خدای په بل څور کړی و ما د اصلو په زمانہ اصلاله د زورو په زمانہ اصلاله لګوره شیطان دوم نه په لید بېمانه ده چې زمنګ او تاسو پیسې په دنیا په سیزونو په زرګونو په لکونو لګي خ شیطان مونږ ته دا پړه کې راځي چې دا پیسې پداسي د یو لري او په تاسو د خلګې کې شو ګټم مکه به راشي دا بو شي دا بو شي نارخخ کار کوي مونږ ته او چې زماږه 1500 لګې پیسې په زندګي کنه نو شیطان سی دا ماله شی. سره دا څه ودا وښه مال بس ميداو شي مونږ یې پټاله طالب تلاړي د قرآن لدا کارولو او بل پیسې مونږ ته پدې کار کوي چې پخېمان کې دانو چدا اصل شهدار دا دانو لري ابستی اصل داري ولا ينفقون الا وهم كارهون کماو خللې ها آ او ک خپل دې غړې نو بول به ته جوړ شي او ک بل دې په درو کې نو سبا جوړ شي ګل جوړ شي د بولو نه چې ګل جوړې نو خان نه ولا او ته به ډېره ژوندۍ به زایا پای خوشاله وي پای او چې په دینو یو لګي کنه دا تل خشکی ګی پلانیزه لا کړی لېګ دا منه پرې د اسد نوخر چه سوکې پلا بیماری بيماري غمی تکلیفي نسنګ پیسې لګي ګاړې کې پلا توجب کا معلوم ول اولادوم دفه دواهم دل چاله دا مول نو ور کړند منا کار دین بیا د امر سلو لو او دا د ملح کړی اولاد جواب تعجب کې اونور دی دا د مان اولاد هغه اولاد به شک غلی الله چې سزا ور کوي د بها په مالو د ولادت صدا الله کله کله انسان ته په مالو ولادت عذاب ورکی په نوېلو کنه هغه مال سبب د عذاب جوړ شي په سینماګان ویل گئے سینماګان په جوړي غله سیزونه په جوړي د رګباون په جوړي شرکیات مولودو نا ورسنه په مناوې نو هغه مال سبب د عذاب د جوړ شو الله غوسه کیږي په سبب د قهر د الله هغه مالو لگاوه او یا آغا اولاد به زیشي نو سبب دو نقصان جوړ شي بیا چاغه مشرک شي هغه مبتدی شي نو هغه سبب د قهر د الله که کنا نو هغه مال او اولاد د الله بیا سزا په دنیا کې کی اوري کیدله کله بچي د مرغټو او نصیبلار وي وړ بیان کې وتازه کا اگ کسرا سزا غزوي اولګي دزا کا پلاړ د پاره سبب د عذاب جوړ نشه چه تشپیش په اغسیری که او داگه پای تاک شا و تزاقان پوزون او بو جی ساہو نداری اتویشتم اوی با کافیون بدگرن که یو کم دیر قسمون اخری پا اللہ چه بیشه گده تاسو ندی اونی دیست تاسو ندی قسم دیگوره من پروگرام یو دی قسم پا اللہ ملکل ورد دا فکرونه کې یا چه قسمون اخری ورداشه گرد ورده خوا او دیر شن ولیکن هم قومو یا وای ما تاوره قسم که ته هماتخه معلوم مې نو بیا قسم مې دا قسم مې دن کاو لیکن د یو قوم دی یفرقون بیا دیذون کې یریذون کې یادې جدا کې مؤمنان د یو بنه یادې یو قوم دی چې یریږي دا سخت ډر پک لري بیا ندی یو زید یا سمن ممن لیکوي جومات ناموس نشته دی وای لکه جومات کې مرګ نه استعمالا چې کما نه ټمو قردی کنه نو هغه کار زه کی کنه اب تعالی مرغ رازي جمعات نه بدلل نه شروع را لو يجدونا او دو عالم اوله مدرسې نه بدلل نه شي لو يجدونا یو ډیر شمسي پت با دي قل کو خدا لازم بانه کاته مونږ نه کاو اې دنه بدلې جمعه ته وې یا د جمعه کې دا مسئله دي دمو تبرک اجازه نه دي د مضمون مونږ نه کوي الا ماشاء الله سره غوندي لوبیا اسه او زال یوبانل یله جماعت ته بده هم جماعت کول سبا سال ته ننه وا جماعت به نن انشاء الله لو یجدون عمل <تصال> جان چته پسې نیدلارې <متحدث> کده دې سي یو جلاله خوشیر شو کنه لو یجدون عمل جان او مغارات <متحدث> نو مدخرا <متحدث> زکا غزید جهاد دے کومیراب کی شیطان سره سکیږي مقابله کیږي صدقه جماعت کې د شیطانانو سره جهاد نه کیږي چا غتاب منه کوي موند مزه عبادت ته مزه او تسره دا لري روانه او د لا عبادت باندې مشغوله نو ته په جهاد شیطان سره لګیاي تر لو یجدونا کړي عممي ملجان زید فناء او مغاراتن یا یو غار په غړ کې او مدخلن یا یو سورن غار هردا چې یو غار کلاوي او بل غار اغا هغه بندي غارونه سمسته او مدخلن سورن چې یو خام کولاوي او, او بل غارم کولاوي دته سورنګان ويخه نو چې منافق داسې یوځې وګوري د تکلیف په واخه کنه تکلیف راشي هنده ویل کې کم دې چې او تختم یلا یوځې تخت په کار دی چلار شو ديبا ګرځا غيتا ایوب د یج مهون چې منډي بوي په تنوار باندې داسې یوځې یعنی پټیږي با دوه ډیرشم بازره دینا اسوري چې الزام پرته کوي پتا کار په ویج خداتونو کې یا د وګړو کنه دا وګړو دا وګړو ویوالې وتا ور کړی چې ویوالې الزامونه بلګي ویل له کله همزه تلو مزه صورت همسکم رازي او کور کې شته دغه نورو خوشالۍږي کله ګټه کې پیسې یا څه خرچه مرچ خوراک ور کې او به شکل همزه کوي او کور کې شته دې ته سلو دیش له دې ازا هم فاینو یوتود ری درش ویلم یوتو منع... ومینا کوور نکلی جی سالور درش ازا هم یز خطون ناگان بیا غصی ناراضی او آرک ازا هم دیو شرمین دا کما دا ما پا کسی سو نشو والاو انو هم کچھر یقین انده یقین انده ی خوش آدشی وی آگا چور کری دیر اللہ دی دا, دا اللہ پسی زنو خوش آدشی چا اللہ دا قل فضل نور کئی او پیغمبر دا اللہ یور کئی دا مال د مال غنیمت نه اورکې یا ویش پیغمبر پاکي حدیث کې راځي انا قاسم والله یوتي زخه تقسیمون کې همدالونو اورکولواله دیغه وايي کافرین مونږ د الله زته چذاب کې مونږ ته الله د خپل فزن نه او دا اللہ اللہ دا پیغمبر د الله د مال غنیمت ته پويش کې بشکره مونږی خاص الله ته راغبون واپس کې مونږ به یوځل له سي مالاته واپس کیو انما الصدقات للفقراء والمساكين بیان د مصارفو د زکات کۍ انما الصدقات للفقراء چې زکات بچا د ورکه احسان په دچا سره کۍ بشکا صدقات فرضیه دغه صدقات نه مراد زکات ده د فقراء د غریب او د مسکینانو فقراء جمع د فقیر د آچا چې شی او سره او مساکین جامد میسکین اګه چې د یو ټیم وکړي او د بل ټیم انتظار کوي الله بڑا کی, کی ول عاملین علیها اګه څنګه شامل کوونږي دی په مقرر دی په باندي چې مقرر دی پورا غوندول او د مال د زکات باندې یو خپل ادارای محتسبین هغه مقرر کړي او هغه عاملین ګرځي را غونډي خو چې په سیزه لګي والموالفات قلوبهم اوا کسان چې مایل شي وداغلو نه ځړي ایمان او اسلام ته مایل وي دا په زود اسلام کې ورکولې بشوي چې اسلام مضبوط شو او دا حکم منسوخ شو ابو بکر صدیق جلالان وي په پیسو به خلق مسلمان او ب کمزور او پیسو ورکو نصب هغه به راواله اسلام ته اول زه په هغه پیسو نو مسلمانو بازه اوسم بازه جماعتونه شتا پیسې ورکی نو خایوالې را وای زوګلیا حادثه کی او سوکی سکه سوکی پکې ضرور رضا کئ اسوکی په پیسو رضا کئ والموالفت قروبهم آ کسان چې مایل شي و دایې لونه سوکی کور بدل جوړ کوم سوکی مطلب سبا جوړه کوم ما ته ډې یو زلووی نه کور به جیو کنه او مدرسې ته خامنه به دا جماعت خره هوینه <تصح> کړه خپل پرمینه هو الموالفه قلوبهم وهو في الرقاب به بنو کې زموږ یو لوی اداره تسرب د قران درس بکه ډېر مخه اور صاحب تاسو په نګرانې کې او طالبو دمتنها غاړه به مینا مېزه یاوځه 3.5 کال مونږ دې دې شو په یادم موږ د غاړو ځان نادو کوه هو الموالفه قلوبهم مجاز است تا خورم اوس کوم ساګاری کې ګرځم تا به څه وټولو کوم بیانو او بل لا زئی ماپ څه بیا کنزل کوم نو زبر صاحبو څه بیا رد بدوې منو دا زیادات قیمه د صاحبو دای موسفایانی کوم وال موالفت قلوبهم اوه کسان چې ما دا چې جماعتونه ولې جوړ کې مدسی جوړې کې زاغې نمونه په تختې ولې کې بیا وته وېدې چېګه موجودی علیه الرحمته بیان کې بیا دي به وېدې شي دا خو هغه دا کار خلک هغه بار قسمه کوشش کوي والمولفتی قلوب او ما اوه کسان چې ما ده شی وی دا غی لونه تا به ما ای لکه خدا حکم خو منسوخ دي اوس بعض خلکو رایش کر ازاله لکه پیسې ورکره غری غریبی دا ها موږ دا پروگرام کوو د مدرسې کړي خلکو ای جی موږ مجماتو مدرسو په کې بوډا پیسې موږ لګې مه نه بوډا پیسې نه دیږي را والمولفته قلوبهم ومما غریبانانو بانانو زموږه سوڅخيږي په دې بکو انشاءالله او هغه حلال نه وي چې پای کې کی کار کیږي دې کې موږ حلال پیسې دننه کوو به خوشاله آرام شو بیا کله دا ها بیان دا غ زین خوريږي والمولفته قلوبهم او ما اواکې سات سوچ بمکه چې زده اداره کې مدرسه کې دې دې کې صحیح او د صحیح پیسې اثرات صحیح بیا دا حرامو نه جوړ شونو ار سه حرامي بیا ورغه بیا ټول <سؤال> چې بنیاد د حرامو شو نو ورسه چې نو کوي د پیسې ورکړي په دسلا کې روپۍ دې نوکري وایسته اپیشل داکا نوکری وایسته نو بایه حجر دي غلط کا نو ټودو مر پا غلطه را وای ما ته وقزوجو جدل کبا نوکری مې نه حق دې کیږي حق مې نيغي حق دې پرلړنه مې د حق بده وره په پیسو باندې وی بل پیسې نشو ورکول هنه مې دا کا خو نه دا د حرام دې مې کا وا دا حق دیوه نقصان دیوه ټول نمبر به حلاله اول موالفت قلوبهم او اوا کسان چې مال شوی دا یوه نه اسلام ته په پیسو غلنسه با خلک حرام او حلال کتاب پہ لګیا دینو ا هسو کيو شیخ رسي او سوک بل شیخ رسي سوک کتاب مخه تا اول موالفت او ما د ټول عمر په باندې سودا باز خلکو او کولا دا غري ته بزاند اې د دین او د قران څخه خدمتونه وکړوي خو صرف د نړۍ او د نړۍ په حاصله شي او د نړۍ په حاصله نه او فرقاب او په زادو له سټونونکو د شرک نه حاصله ټوکړه هغه وڅ رټي اې کډې نماز او خوندي هغه وظیفه چې و او تناسې سونه مزه کوي خدای ګواړ ډېره مزه کوي دا با خلیل چې آبادت چاکه کس یې ګلې او خلیل دیوی چې تم ما سره دا شاو زما به چوروبس سبق خې او شای دربار کې بزیدار کم کوړو بنگلار سره خو خو را کولای خلیل مزی اجس سره خلیل کوړ دلاړې او چ ټوکړې روا سلا په پتون باندې کې هو دا درڅه کا او چ کېوا تا سره ټوکړې را وې بادشاه توا چې خلیل وچه خریو سره خریو او چک به و پولیس هم ناس وقاصد او سبکو نو وی طالبان ہوتا چې 10 کله اخلاص شو او ختم خط به شو 10 دوران کې ها نو هغه قاصد ہوتا وی یی زونه وتپو انش وکماکلا زبره وی دې درس کې ما څه وی چې بادشاه دوا چې خلیل او چې خوری او سله خوري دا ټوکلا ده ما دا پاره او چې پتون میږي دا ډارې کس لاره نه کوي دا خدای بادشاہ زله خلک زی چې هغه د لوندو د گاړو شوقی از دره شوق نه کوم د دې جمعه او د خپل ها په دې سره ټوکړي باندې زه خوشاله پون شي ها دالنګ سیبوي سیبوي د کاسيتره ها او فرضا ها او فرضا مبارک علماء لکی لول الفرضه لسقطت العربیه شیخ لکلی دی طبقات المفسرین کې کفارانه و نو په موږ د زمکي با عربي سيپاتي شي ویناو دا څل لس وړي او د امام نهوې د عربي لول الفزال سقطت العربیه هغه که څه قاصد بادشاه ورو لیکل چداشه ها زم ما بچو ته به عربي و خیداب او خو خوراکونه به ګاډ به مزي به دي یعیدا زم ما نه کی اشعار کي له جواب ورکره و چې استاذ خلک درځي نو ست به خو د دربانچان دي یو دروازه او بل دروازه او او څو د دربانچان او صدا غبر شوم ز با ټک ټک په چګرځي کنهغه هغه به مي ميدان کېږي زمانا زې او اجازه ز مالنګ ساړې ما په شه ها زې او سلاتو کړې او غبر روټې نه خورلله علاوه به خورل چې ډېر به اوګې شو ډېر زیاد به اوګې شو بیا به خورل او چې خورې بیا نو څه به و ازال پدیزه کلا مردم کوم که سبا میں بیاز دے وسنے کیگی لبیا میں وقرتی رہی گنو چ بیر پڑا اوادا بیر کھڑا چ نیات بو گے امام بخاری پیو بادام بشوارول باندے وقت راو یو بادام او بادام. بادام دا زمانے بادام ونو اون شی دا خود گناون و سرات چ سور گناون ی بندہ کای داہی پو وجہ پامل کوا میو کی خوراکونو کی ارس کی آسر او اغا ریزو که اغا کمی را شی برکت را شی یو بادام اولا ماو لکنی چاگه زمانه کسم ده خطکیون نو پوش شده سه بادامونو او ساگه بادام ده دا یو گریتی جونه شوی ده که دیش نورم کمی دا د غوره ده ماشوم اور محشوم اول سوره کلی خیسته ای پیدا شي و چې سوره پی ده گناهونو خالکو نظر لگی نظر لگی رو رو رو, رو بار کیگی اغا سار ار اخرا بیږي پوشه دو گنازه ته چلال شو گنااون کي نستا پمخ به سبد حالات رازي او چي ته پاک او خلق او صدا ناس تي دين صدا ناس تي قران صدا محبله داسه زليږي وي بدا دو گنااونو اس صدا وجنه خیر و برکت پا زمنگ پا او برکت پاغه میور وسوګورا زمون عوام گنااون دي په مصیبتونو مبتلا دي نو خیرونو تي الله واغسته ابارکتونو او چت شو ها داد چا کمال نه دي بوشه زیاته او کمیټې گداغي وم ساسره داغي داغي یاد ګناونه دی شرابو ندي غلط کارو ندي غلط او زمونږ داوامم دي چې زنګان دي حرام خوري ده خیانتونه دي بداملیا دي شرکیات دي لداغه آثار الله مو تو خودن حساب چې راځم او دا وټول وروټه پخوله دنبو دننا ټیکري پخو ماده اوسه یوز ان سره یوز مه نه دانو زمونه چې څکم یواز په دې به هر روزانه زما د ټول لستری ګيستا او به وګو ته منه نه کې وينه د خیر منه مې روټه ویجي دا هم په شت بدیر شې وی دا او دلته مونږه لا په شن ورکو نو چا دیر دېشت دا مطلب سروي وکړي د سروي په تو غوړواله دا همېسه وې پدري دا تر وردا نو مونږ نه کې او اورلم دا سي بیکار غونډه دا وله تا خیر او برکت الله دوړو نو چتک لارځي نه وچو ته چکم کار په پنځو کې دنه آ په سلو یو ته رسنې کیږي یا رټه چکال یونی مخه په پنځو په رټه یو دوه کاله مخه په لښوابه شل شلابه ډېر شلې شی په خوراواندی دا رنګ یوواز ده نه ار یو شستګوره تیرونه نشتا سنجینی نشتا بد عدالت دی د وایان دغه سې دی دا داغه ګناوون او اصلات چې الله منته هغه خيومنته راکړي نو دا مؤلهفتې قوبو هم هغه په پیسو باې خبره چې خیر او برکت ختم شي او دا مسله راځی بیا و فیرقا نو غریب دی حداررنګې و فیر او پااز وروو کې تونو د شک نه والغاری می نه وفی زمنږ معلوونه په دن نه لږې ګوره نو چې په دن نه لږې نو الله زمونږ نه په دنیا پهې دن منغای لږې چې واروقطو خوې نه لګې زر ته یو شیو پهدرېکو سیوا واکم. نو چې دلته پي نو چې دلته لاسوبه کوم روټي او نه په 30 40 دوس خوجه نو هغه پیسې زمونږ الله دغه نه پاغې لګي ځکه موږ یو چندم پکوړان نه لګو پکوړان په عالم نه لګو په طالب نه لګو پکوړان نه لګو په دین نه لګو د دین په یو شوبه نه لګو کله گوې نو د منافقینو کار پاغله کې موږ ته څه خار کی بده مده د د لټل دا هم مالو چې په بل کاپه کې کړی قران لچو نمنګ ته شیطان پړګو وسه چي مله ساده چونو سبا ناشته خلک به خبري کوي چې باغ خیر خير دي خزموي بچي وی لاس هو پیسې ووهي او چې قران لزه مله دي چې سري له چونو سبا ناشته دونه کارونه دي نو الله مونږ ته دا سیمصيبتونې پیدا کړې چې ار یو نند دي پوجا ناويزان دي وخت یې درته مشکل دي وافرضه قال غارمین او فی اودا ار چاته رسيږي پرونتاس ویلو لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً أَغَ مې ګایې تکلیفونه سختي أغې یوازې ها ځالمانو ته بللږي پدې کا غن ها ظالم ګیر دینن والغارمین قرضارو ته به سبیل الله او پولار ده او ته ورکاله وې کړ أغا زکات فرزيا ا قردار تو ورکا پلار د الله کی په دین کی ورکا او من سبیل مسافر تو ورکا دا مقر تعالی طرف د الله نه لاله پویو یو متوالا وامنهم فینذ درشم سپ بعد د منافقین کسانې تکلیف له پیغمبر ته وای دی هووزن دا پیغمبر او دونکو د دا اړې خبرې د مڼه خبره او د خیر او د بدی بیا فرق نشي کوله پیغمبر نه نه وا اوريدون کېد خو خبره وستا سو فرق کولې شي اوس مو یې مرا ډير به د بېودا مول یاد نوي دا داسې دي داسې نو اوس پیغمبر نشته اوس دې حق پر وسو ته د اړ نسبتون کوي ایمان ورې پاله یقین کوي په خبره د مومنانو تصديق کوي او رحمت دید پھرد آکسانو چی مانے روڑی رستا سناو آکسان تکلیف رسو پیغمبر دا اللہ تھا آئی در آزاب دیدن نا چاہ چاہ دا اللہ پیغمبر ته تکلیف رسو آئی در آزاب دن نا کم تکلیف رسول صورت نور کم رازین والذین یعذون اللہ ورسولو لعنو حافی الدنیا والا خیرہ دا سرے گا. دی د دا عذااب دی دنااک لړو پلانتلی شي عذااب نو پیغمبر پیغمبرې پاکو څوک زما ساحبه او تبدې نسبت کوي د ما ته تلیف رارسرسول دي ځکه دا زما ملګری دي دا زما معینین دي دا زمااس خران دي دا زما خاص ملګری په غار کې او سره نو په سفر کې او سره نوغ ته رسول پیغمبر ته تکلیف دینو او چې چا تخریب پیغمبر ثور او ساو نو لههم عذاب النلیم ارا وافین درسې موجودین درسې دا دانګي علی حدیث درسې فحظه عثمان و د بدد کې دا دادویم بانګي ویره دا بدتیو شپق دیر شم شپق یاحلفون باللہ قسم نو غری په الله تاسو ته په پدای چې خوشاله به کې تاسو الله تاسو به خوشاله الله او پیغمبر دا الله دې لایق دې چې خوشاله کېږي غل له کې دوی یقین کوي اده نو پوی چې به شکه نه چا چې شاندارې چا چې خلاف خدا الله او پیغمبر دا الله یقینا دلته اورد ځانم دې شبهې پای کیږي اده نو سوای له یم او دې شمېری منافقان چې بیان بک دیږي په دې باندې سورته خبر بک دیږي را پاج پونو دای کی منافق اور وخېري یوس په ذماغ ګندکاره کوي یاره یاره وخسې سوچ سوچ کوي او چې بیا توبه جوړو جنو بیا هو غریب بس داسې چې خدا پاک اوس په ذماغ کاره کوي یاريږي سخته لکه کار غلط کړي او آیا اته د شمس په ټوکی کوي بهشکل لا ښکارا کوم روکون رو کوم کې دا منافقا ته سوتې یاريږي الله عز بستا منافقت راکار کوم بېمانه ټوکی کوي ستا غندو نو راکار کوم الله یې راکار کوي مونږ نه راکار کوغه ها مونږ بیانو او لفظې به تیریږي خو خیر نو ځنګي نوزو هوا دې کله غوند وبګم کلهارونه بیا واریو نسبت کوي دا کو ته پوزو کړې ده نه چې خامغه هواي چاله کړه ټوخه ونه پیغمبر پرسه کوي هغه ورسو کوړه کې دین پوره نوای بده انما کنا نحوزو نلاب بشک منګا دنه کیو په باټو او تاسو کې دا عمر مندا چې غف شپ لګو او غفانو غفم جوړ کړي سي وخلندو و آیا جواب آیا په دیندا لا پایا څونو دار په پیغمبر بیان په せ تاسو ټوخې کوي داګ په بل سنو جو تاسو دین او نه مالي دی, دی باندې کب سره هدیبانو وخت لنده سلو ختم زی په عذل مې اش کوي تا کې کفر کړو تاسو یو سلو په دین مان تاسو نه کومنګا مافو کو انطایفتین د یو سی دي ګنا تاسو نه کومنګ یو ګنا تاسو تماف کو نو عزبتو آئفتن نو سذاب درگو من پبلی سید گنا کمن یو گنا مافکو نو پبلی گنا بدل عذاب درگو بیشک دا دی مجرمان دی مجرمان دی نو منافقان سریو منافقان خزی بازد آگئی دوستان دو بازدی سریو خزی دیو بل حمل کر دیا کئی دو سروی خواه یا امورو حکم بکئی بل منکر پنارواو باندی چکم نارواری پاغی با حکم کئی بی هاں ناروادی الکه جمعه وکہ الکه زمروش پوکا الکه پیندسے گورے لاروان دے زان تیار کا باز خلک شتاغی دانو منی گورے پیندسے بکوخا ہا مخ کہ گورے چاندے مان دے ہوکو چراغان ب بلو پیندسے لاروان دے یا امرونا نپدی بانی حکم کئ یا نہ اون عالم معروف او امنا کئ درے سلوی امنا کئ خلک دنے کو نا چکه کوم اصل نیکی له واغ نه کوي اصل خیرات هغه نه کوي اصل د دین کار دی د قران او سنت باندې مال لګول هغه باندې کوي موږ زموږ د خاتمي نو کومه ته ډیر وایو نو یوړو پینر لګي مرا ختم ده تاسو خاتم او کله پروژې کې په ترافو کې خاتمي بیا یو زبرد دی په بل وی بیغه ماشه پینځه خو نو څوک بیانې بیان چا غوخوري نبيات چاله په جلو کې اچي وې دې هغه راکه او ما ځو نه ته دې ځونه کې وا چرې زموږه هغه واکه چې موږ دې ما چې بیان وک ما خوځم ما بیا به وځي کنه کوم نبي اکبر ګنداو ولي ها له جما بیان کو کې نه مالکه سده وځه دی ګنه مخکري نو چاره پلمونو کې چولې چاره په صادرو کې نه مې ځانمانو سوشته اچ ختم کو نو پای کې یوم دالې چې نو یو دک پوښ کوو هم باندې صورت راشي اوخه خلک یې خوړي علماي تورباي عوامي قران لاله ځي اوس څارې ورکوې وای ځانګه ځانګه کړه کې څه سببې شوکراشي نو خېدا یې نو بیا ځانګه ګرمي کې دا حالت دی مطلب نو په سيزه نه لګي او چې په غلط سيزونو دي نه پای بیا خده گئی ها یو یو نو حالت بارو کبي یو ګنده دې چې سره و بیانې نه ګموږه د ډېر بیان کې خو چې وخه داش نه غندونه د تاده کوي و یا نونان او خلک به ما نه کیدنی کونه اده که په دین مده غوړه هه پرې وयक بزو نه دیو ما سلور سلوختم سپت او دای به څنګه بنده با خپل اسنه د انفاق نه وجوده بیا بلګو نو چې بیا کار شموږه اده کاه یله جنه سرخه نه یو نو چې روجدا شي شیطان دې کوته داندې کې پر سرخه شي خو نه زیره آه ایا که درشتم بسوک او ختم کئ وای مړه خو بس خیر ده همټیایي بس کال لول وایق بزونې دی او ما وایق بزونې دی او نو سو کړه یو سیو څل تکه خو او خو وکیو زبسه او راغې ده خو بیا دې او تیاری بیا وایق بزوونه او چسې زې ک مال لغول وی په قران په یو پیړی چپینس کی یو کپ چپینس کی روټه خو پرې ځاتې خو پرې ځات وَيَغْبِزُونَ يَوْمَ ذَلِكَ الرَّزِيْنُ خَالِقُ الْوَرَمِ كَيَ خُطَيْبِ خَندَر وَيَغْبِزُونَ يَوْمَ أُمَّ آو بنده لاسونه فل د زندخانه نَسُلا فَنسيَهُم وَبِذِ سَلْوِ اه بِذِ سَلْوِ هيئ کړي د یحکام ځاللا نو هيئ کلا دایلا دا پری بده هيئ کدا الله دایدازي کې بشک منافقان دی اوم الفاسقون ما تا انکو روک منو دا لا منافق کوٹا دی بی خونده پارزه که کوٹا ری کرنه در کوټه ری پارزه که پا مال لگولو کی پسیده که کوٹا ری پا غلزه خو بیا بریت تاوی بیا خوده نوم کئی کرنه اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون بشک مو یو یو زان دی مار باعتر باعتر که وبې پیغام شي نو جوه راغلی دورا پتیلې راوغه الهغه ما ځلې مذاکره جمع بندو کړي تا یو ځدی په هميې نه بځکه څنګه ولا کال ډو وټ کړو دا نری سړی اِنل منافقین اللهم الفاسقون وشکا منافقان دائمات انقدو حکمو د الله ها ګوڑو د منافق سو اصولیو اذا کله چې خبره کینو دروغ بو وی واذاتو منا او کله چې تسره امانت کې غدر شي نو دایې کې خیانت کړي کلاچ واده او نو خپلوا خلاف وکړي د واده غډر څخه ها واده خلاف دي وایزا خاصه او کلاچ جگړه کوي نو فجر استادا سې استادا استاد استاد سې کنزلو خو بیا سواه واده خو د کنزلو ها دا وا شوې ده پېږدي کړئ لا وایزا ها ولایات الصلاه الا ذبرا او نه راځي مسته بغد مونږ د ورستورانه واني سچلایه مونږ را نه الله الا او نه یادې الله لگا مگر فریدي الله لگا کله یادې او کله نه یادې کله درس کوي او کله نه واد الله المنافقين والمنافقات او شکل حالات د ټیک نري نو شکل بد درس پرې ایا که چاندین کولغوارې نو ساکل <سؤال> بلد کراچی او بار موږ نو تلاشو ځکه چې منګایانم دي څکل کده سونو شم سه خبراله لا الا حاجه ده چاندو د پیسو د وې در سونه پاتې شي بیا کنه موهتم ایمان روان دي یو خاطه واعد الله المنافقین والمنا پدې میاش کې خلک چنده کې پیسې ګټي منګناشي قران وایو الله د زمين نصیب کی وعده کوي الله منافقانو سره منافقانو خصوصا سره د جن همیشه وي پای کې دا جہنم حسبوم کافیر دی لرا کافیر سزاد دی او پلان کری دی لرا اللہ خاضر رازہ بیمیشہ کاللزین من قبلکم کانو اشد منکم قوا زیگران دے پھر مذہب خیال کروئے ہماللزین دا منافقان ہم دا منافقان کاللزین پشان تدا کسانو دی چمخ کے استع سنو مخ کے سنگو وا هغه وګڼي کوفا ډېر سخت او ساسونه په قوت کې واق سر او جاتو په مال اولاد کې اگر ډېر متبر او معلومه مېولور کډو له کړې او بچمېولور کډو نفستم تعو بخلاقهم نفیدار استوغه په پو خپل برخه د سونه په دنیا کې اغه عيش او دنیا کې کړو زاله سره په خدو نه واخره سچو نو دنیا کې فایده یې سره کړي دا آخر نو کړي چې ځال یې په آخر ورو ګټو ها فستم تعوب خلاقهم نو فایدا غشي وای په دنیا نه خپل برخه عيش او عشرتون واخې مزه کې د دین سره کار یې نو کړي چې ځال یې په آخر ګټو ها نو فستم تاسو نو فایدا واغلی تاسو او منافقانو تاسو په فېدې واره دنیا کې پخپلوی سو باندې عیش او شړتونو کوي لکه څنګه چې फायदा کسانو چې مخیستا سونو بخلاقم په پلو په دنیا نه آی خپل مزید دنیا حاصل کړي وي ځان اخلس پر خوندو کار دینو سکار خوینو کوي هميشه منافق د دنیا په سوچ کې دی دنیا بسنګه کټم دنیا بسنګه خېسته کیږي دا داخل سو سوچ نن کوي چې دنیا او کار او کم یو شوبه پرې زمام چپاړې خل او فائدې حاصلې ربانا اتهنا فالدنيا حسنه او فالاخره حسنه دنیا او اخرت او کسوي هو او باز لا غشي دي چې راکې موږ ته په دنیا کې او مالهو من فالاخره من خلاق او د اخرت کې صبره خو بنې دغه منافق کار دی اخر یې څه نشته څنګه په خوانو دنیا کې عيش لال دن او اشلوتونه تیر و مزه کړو وې ځان له اخرس اې څنګه و جوړه کړې نن سبا منافقان په دې کې لګي دا اخرس سوچو او ټونو لال ټونو لال کورسي لال کورسي لال سوچ داخن نه کوي سوچ د عوامو د نړۍ د دین نه کوي بدره دنیا کې دنیا کې روانې په خوانو غوندي واخستم کلذي قازو او د نه کېږي تاسو په باطله پشاندا کسانو خوازو چاغم د نژو په بسو باته لوکي څنګه چاغې استیزار ټوکي هغه غلط کارونو کولو نو د دې کارونو د هغه سره په دې کې نو کله دا دیو بنديان نه دي کله وېدا شریان دي کله وېدا دا شری دي کله وېدا نه منی د په دې په پلامونو کې روان دي من سره دا لا وېدا کمکه ساندي وداع کسان برباد شي ودي اعمال دنیا او اخرت کې او دا کسان او مول خاسرون دا دي تاوانی زوا مړه عمل د تباد اخرت کې تاوانی دا کسان خودی خیره صبری خودی نه دی غو دنیا کې رګاډی او وزارت او نه دی او مزید او کرسی او پیسې تخفیف د دنیاوی آیا دغه راغله دایتا خبردار کسان او چې مخه دینو قوم دنو علی سلام مادیان سمودیان قومي پدایمه سلام مدین شعیب عليه السلام او اکل ال اولی شوی قوم دروته السلام راغری روایت انبیالای په دلایلو دہی الله د ذاته او کی پاه لیکو د پخپل ځان جزاته او ګناونو په وجا پخپل ځان جزاته کړی الله پچاز ذاته نه کوي اوس دغه په یو سو آیاتونو کې صفات د چازه کړی مؤمنانو نو یسا خو د منافقینو روانه ده د منافقینو صفات روان دي ویاو سوسی په تو نه پکې د مؤمنانو کي چې نه بعضي مؤمنانو کي بعضه صدق لکیر مکیر شته بعضه پکې صدا څه ها وې بعضه پکې ها لندستر ګوالې کي بعضه پکې دا خیر ده نو بعضي مؤمنان سره مؤمنان خزي بعضه دا د دوستانه بازوري خیر ده خلک هم پکې باز شتا حکم کوي پني کو یو بلتا او مونږه کوي خلک د ناروونو پابند کیدنه مانزه او ورکه زکات او تعبیداری کید الله په نام بر الله دا که سان زردي چرها بوغي پدې باندې الله چې دا سپوتونه پکې را بهکه الله دې زوروړ حکمت والا زیره مومنانو ته چې دا سپوتونه پکې را لو زیره دې واعده کړی الله مومنانو څو مومنانو خوذو صدا د جنتونو چې لاندې دونو داغې نه ولي شوی پای کې او هغه زین په جنتونو دا می شو عالی کوي رضامتیا او د الله نن لویا دا دې کامیابی لوی اے پیغمبره جهاد کوا د کافرو د منافقینو سره جهاد کوا او اوغلوزو او سختی کوا پغه نو ولې د منافق سره هم جهاد کې پوتورا ولې هنو چې دا غي سره جهاد کې نو خلک وایي خپل ملګری وځي مسلمانان وځي نہ نہ د کافر سره جهاد دي پوتورا او د منافق سره جهاد دي په جواب په کافر دو مقابله کې د توري سره او د منافق باندې به اراد کې په جواب داغه صفاتونه نقصونه به بیانې او سختی کوه پاغه سختي کوه دا آیات سورته تحریم کې بمراشي نه حمایت کې وا او ظلم سختي کوه پاغه دا یاد دې صورت پاخره رکو کمرار روان دي 123 نمبر یاک کې یلون غمنل کفار قاتل الذینکمل کفار ولیجدو فیکم الغلظ اودم می پتا سوکه سختي سختي ځان کې پیداګرلې نارمه اسو یې گذرا یا روا کما غلط کارو قربانې رات ک یاد افلانې استاد لانے رابانه رات ک نو چاغه و بیا غلط کا دی و جنم نکرو چې تاسو سوځوي مله هغه دې اسکیب نه رسېړی یا کوم گھر سکو واغلو ځنیم و جانم واهم جهنم زیاده جهنم او بیسل مشير او ډېر بز زیاده جهنم ته ګرځېدو او سر صفت صفات قسم نو غريب الله چې دنه وویلې واه کليمه د شرک اه تاکي دې ویلوه کليمه د کفر اتسلو وختم کليمه د کفر ایدا چا دیس المنافقین عبد الله بن سلول بېمانه اغه ولا له او ویلو چې سونکو همب با اغه پوره په کلاړه نکېنو سو پوره چې مونږه مسلمانان د مدینه منورې نه ذلیل نه یوخکلې کار دا نو ما مؤمنان صحابه ذلیلوباسو الوه مونږې نو دا کلماتو کفر نه وا هغه عزت مونږه اغه ذلیلو الله كله ذلیل ورسواک قسم چې کم خلک ویل کدی په لږ غره میټینګ دی دا خلک به داسې داسې کو دا سې داسې پکو دا غې د خرابولو دا غې د کمزوري کولو دا غې د پکړتکل دیولو منسوبې ته تیار کړی دا پروستو نه الله د مدینې حالت وګورنو نو دا غ زوی راغې او په دروازه ووت ره دا لا راي وي چې ورستو شتمنه کوړتدار شي خپل قربانی پرکه الله او انداز خلق به تیار کړی خپل جماعت توګه کې وو الله انداز خلق پیدا کی چنده شه ناروا ده او هغه زبر پکې نو پلا رې منک او قربان نه دي ا پلا ره راي نبی عليه السلام ته حضرت صاحب غمانه پړي خپل بچو عبد الله کتابو سويري کنه او عبد الله ول پلا نه پړي قربان او حضرت دی وی چاغ آغی پوری بزر نکینم چه سو پوری ما صحابات دینا پس زلط و خیلی نید مدینینا اوی خواه نوی قرط تیویر دا ولی درست خبران کری دار دادو کفر کلیمو و کفرو بعد اسلام امام پلون و بادشایی حضرت کولا بچی دا آغیو او چه سی دین و قرآن و تا خود دلیو در در در در در بادشایی دا چاوا در پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم و کفرو بعد اسلامیم او کفری کریو په اسلام دا نه او یو کم سلپ پنزوستم قصدو کدهی پا آسا چدهی او نرسیده غیتا قصد کریو او نرسیده غیتا او با دی زلیل کهو اللہ اخپل زلیل کهو او سم بعدی خلق قصدو نکهیم و ما نکمو پنزوست آتم سپته او دی بدنگرنیدی مومنان صحابو نمگر دا شمال دکلید ان الله پیغمبر د الله حق الفزن الله د فزن, دا فزن او پیغمبر دا مال غنیمت لا اغه دا کولو چې صحابو ته وړه داسه مال غنیمتونه ملاو شو داسه مال داریا نه هم ملاو شو اوسم حق ورسته لا شلار سوور کیو نو باز خان په دې خفای نو کده توبو باشی نوشی بدا خورا دیلالاو کده واو لیدن سزا بورگید الان اللہ سزا درنا که دنیا و کې که او نبوید الان اللہ فیل آخی پر فضمکہ که سوک دو سو نسو کم دادی یو پنزو سمسیفت دینا سودی چو وعدے کرید اللہ سرا کراکو تامنگتا دخل فضلن مال او دولت یا رکمگل الله مال راک کنا لولا نسد دا اونو موږ به खाम खाम لا میرونې انون تاکید سکیدہ کوم لالا مال او دولت واکه مګډید خیرات نکو او آینده وکو پړوس کارې وی نو وکونو سکل پیداز حالت راځي چې پړوس گلیو پدریګ دې ګل نه سیوا دے نو اوس بسکه نو سکل ویلې نو سکل کیدې شقالته مړی جون دی نه دا مکه واچسد لরাল د لا په دنبان د خپل وس مناسب خرچ کوا زکاتور ورکا خیر ذکاتوونه خلک نړکوو سکان نه کارله بورکوو ل نه سط دکن نام والله نهکو ن نه من ساالی او خا مقا شوه مونږ د سه ن نیکان موبډې دیکان تا بهدار بم شو لږ به مععلمېواشيمونږ ب هم لږ خو شو خبره ش کې دا پاکستان د یاره پاک دیفللمما آته همه داې کې دا خلکو پاک کې دی دا سرټ دی دی سرې موت تا چې اوباو فلم ما تا هم اللهله ډېخه خک را کړی د یا س پاکې اناءالله فلم تا هم من فضې بخیلوبي توللو او هم مورز مومون بعضې په کې خاندو ګورو بورته فلم آته هم لکه د متبل خله چې کې خوخوراکونه کوي که نه د چې غریب لالار چې واې ته د ګوره ګورلو پړی غون شوو ز د اووامون د غ زرې. ازا نبدا نازک ګوره دا ګوره دا د ټونه موږ ورنور ها اسه ګوره دا ګوره اسه شته نه فلم ما تاهم من فذی الله ته په دروازي کولاو کینو بس ها فلم ما اتاهم الله د خیر فیصلو کی فلم ما اتاهم من فذی خپل په انتظار شته که می غالب بس په د خیر باخلوبی وتولوا هم ورزونا ار کلا چور کده تا الله ذ خپل فزلنا الله اول ور الله ولر مال <سؤال> او دولت ور اول وی غریبی مغریب غریب انشاء الله اوله غریبی ختمه کی مالو او دولتونو مان سر کی ګاډي اول نو کی نبا خلوبي د بخلو کی پاره پاره بخول کی بخلو بی بخلو کی پاره دو پنځو سم صفاته یره پیدا هو ګران کار ده بسو وخت شه یره وتولوا اوله او دې راستو اونکی بخلو بخلو کی پاغه او واوري او دې راز کوم کې بوخل مکو وروړه چې سوله د الله دونه غرباضي چې سبب غربت نه دیاری کې او داغه نه سره خپلې سلام الله په دنباله ولاګي داغه معلومو کې دولتونو کې پاگل څیس کې الله ډوره خیره شي داغه ګول الله دې خیر واته اوس وروړي یو کړی موتبر دې پچای کې بوخل نه د معمولی شیزو ته الله کارناري فا هم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونهم فا كبو ما نراو له بهل پدې منافقينو کې خنفاق في قلوبهم دای پهلوونکو کې بخل بچي هغه پهلوونکو کې د منافقينو په لګه منافقت نور پیدا کړ اراو پدې منافقينو کې نفاق سشي راو د بخل بغه له په منافق څه پیدا کړي نفاق یو پذندو دایې کې تر غرض چې مخامکی بد الله سلام تر قیامت په اوره باثر مګا پور به د بخیلې سميږي نه بیا پا پاچ دې خلاف کړې ده الله دا غاچ دې وعده کړو ده الله سلام هغه او به ما تاسو دې الله سلام وعده کړو و ظالمه کاله مونږ له دمال راکو دا کارو شو مونږ پکې دا کوو مونږ بازار کوو نو الله و ته خلاف یو چمال میں در کو نو ته کنجوو بخیل جوړ شوي او بهمالکانو ید زیبون او په سبب دا چې دروغ جن تا خو د دروغو واده کړی وه تا خو واده ماده که مخکې ویلو که نه آتانا من فضدي ک تا منږته راکهماللو دولت ته او پهکې خاامخه خیرراونه کوو دله چمال میں در کو نو تا کېغ مال په وجه پوښ لاغې کنجوسی د کې را ده حاو صورت معتبر شی ردوره کن جوسو بخیل چیقا صورت غریب ده نو دوره سخیره حاجل غنده مال راغه نو ګور الله وی یو ده لوزمات کو ته تا وعده کړو نو چې مال ميدر کو نو اخدف الله ما وعدو او دیم صدې دی وی دروغ دی وی دا ویژه بخیدات کو مو دروغ جنفه لو م ما کان یوک زیون المیعلمو له دې نه پویګی بشک اللہ پویی گی پپا چلا نپویی دی پویا نی دی چلا پویی گی پپا تو جرگو دا دی و پپا تو رازونو پا جرگو دا دی ولی اللہ خبر نده سطح پا دے خبرا تا دا خبره کولا چلا مال دی مال را کر نظر پا مال کی خیراتو نکو من اللہ و تعالی خوما در کرنو تا سخیراتو کن ولی پپا تا زب پویا نم سطح پا جرگو میتنگو نو وان اللہ بشک اللہ علم غیوبا وی پاپو ته سيزونو باندي الله زينهار مو مو کې با پوتای نه کې چاله د لسدد کله د خپل وس مناسب داغې نه او په دین باندې لګونو الله ډېر غیرتی دی چې ته د چا سره احسان کې ماغه و ګورو د ما سره احسان کې ګوروغل د دوا خوبه ته کومه کنه نو چې ته الله په دین مال لګې او داغه سره دا احسان دې زاسره احسان دې الله به نظر کوي او پرشتي دعا غوول د سوخ مال لګیدا الله پر دین ما چې الله سيواي کولا ا کسان دري فزوس ا کسان الزام لګید پاک دامنونو د دا مؤمنانو نا په وی خداتونو کې یاده وی ګوره سړیا ځاله وخړې حضرت عثمان رضی جلان نو اوس او وخان د جهاد د په قرباني کړو بل مال او دولت و سوا حالان کې هغه خلیفو ها اوو سوال هغه د بیت المال مال نه قرباني کړې خپل مال ها الله غل سور موندلو ته نور کړو چې سور دې هغه لګې الله به لړې ری او چې څوک نه لګې نو د الزامونو د پاره خمبل نه لري ولذین واه کسان ک څوک چاله یو پیسو ورکی زر 1500 دا وګړه کن ولذینا واثم نرشاف دل لګواثم ورکه کنه وېسه خبر نه ده ته ورکی غریب سره سو کې سالو کې د دین پور 50 سالو ژوند تا کې دا شعور نشته زموږ کمه ولذي کسان چاګینې مو می مګ خپل شو خپل واسه مناسب مال بلل غوډه ټوکې کوي پاره پسې سالو په دوسم صفته ټوکې کوي هغه اله دا اله سنوبې اله 50 روپې هو څنګه سره مړلې ما چلو به تر شو روکا او مشره سره ودې مان کوي غریب سره نو تا فريش یو تا دی چاپی کول نو هغه 50 روپے را کی وی دا هغه زما وس مناسبو تا دی بانو په خدبه باندې درس ویله 50 میا دل 50 وس کیږي پاوو کې روپی ټیکټو ها ادا مان او دو ها تو دی 50 ما کار کړه لکه دی واکه چې سلوبې کنه یا تقریبا ها اوس به د 20 بې کنه د شپاله کوي ایوروپای گوڑاو دشید در شلو پاکی زر ورکا انو چاپوری با ٹوکی نکی دا اگر با دا اگر وز کی گی فیض منو موتبر یوم نور کیا لیکن اولی نه ازم بیا دیر ورکم لیکن نور کو اگر بیا ورنی کی اوالے کے خبر کن نور استغفر <سخیر> الله من صداتو قبر کی اللہ دیتہ دې ټوک یې کی, کی الله سزا بدر کوم قادر عذاب دې درنا استغفر له مولا تاستغفرهم استغفر لهم امر په مانده اخبار كتب خنا والدی الله کب خنا نووالدی لرا زین माफ کو الله پیغمبر کته تب خنا والیو ک نیوالدی زین माफ دا، او کتبخانه والدې دلته 70 مره او یا زده او یا کرته نو چرې بخننه کې الله او یا کرته کوه ته بخننه کې نو دې نو مقصد دا چې کده او, او یا نو شي وای نو به بخمه او سیوا که او یا پورې کې نوزې نه محکومه نو ماضي به دا چې کده او یا نو شي وای نو به محکومه نه او یا اشاراته کثرت ته کته اور وخه لږیای په هر ټیم لږیای نه مقصد ده زکه هفتہ کې څو لږی دي او, او عدد انتحاب څو ادميږي پلس یو دوه درې څلور پنځه شپږ وو ته لس بیا یو ولس بیا دوه اغه یو بیا د لس یوږي خو پلس وبانی او بیا تکرار راجی کنا نه انتہا د زمانی پووو او انتہا ختم دل دو عدد فلسو نو چې قوو لا فلسو کزر کې سدائی سدر او یا ما طول زمانہ او طول عدد لگیائی عددو ختم شي بیا دوبارہ کے ام نیم آف کون کو طور کو عمر لگیائی اب تخب شي بلا اب ترازی ام زیل دا. دا منافق بخنا نشتا ناوی دا مشرک بخنا نشتا لا آیا غفرو ایو شرک بی آده ویده گزاره گورا منافق دی اللہ وی زین مابکو ما دا یو موسخو کئی احل قبلی حالا نده او گورا دا زکاة چه ورکی او گورا دا چه کئی دا چه کئی نو ولی دا منافق دا طول کاؤن نگی رگیالی دا شروع کرده نکن او سدا دی الله عز وجل ما کو زه که دغه لري دا دکې د کمې ده نو نقصان کې د دین پاک پروستو پسابو کړه یو بدنامي کړه بل بدنامي هو هو نه ک فلیا فیر الله شر بخانه ک الله دایتا دا ولی دا بخانه او توج الله نکه زادې وجنا بهشکه د کفر کړه په الله او چې کافر شو نو هغه ته بخانه شته دی په ایمان کړه کفر تم لار شي وړو شود پیغمبر خدا لا انکار کوي او الله توفيق نور کوي قوم فاسقانو تا خوشاله شوي 155 سم صفته خوشاله شوي دا کسان چې لستو پاتیکري شوي په زینغه خپلو باندې رسول پیغمبر خدا نه شه پیغمبر نه پادشو او غزا ته لا او پاغي خوشحالم دي نو داغه منافق چې دا قران نه پاتشو او پاغي خوشالم دي چې پاتم شوم خوشاله شوم آ نو سوچ کا وګوري آ وکریو شپق پزستم زه په تا یاره چې پادو شو ما یو سکه دې نو سانو جدایو د خراب شو خپل هوکا نه وکریو او بدګنی دې شپق پزستم چې جاهد کی په ګورو د مال نو پکړاو د فروزان نو پلار د کې چې کل مال لګي او نفس کړي دا الله په دین کې قران کې جهاد کې دن دین کار کې مناسب ځان ستړې کو اسمه مړه دا چا روټې یوړو اسمه مړه وخت ځای ک اسمه دا کړې دا بد غړې نو دا د چا صفته ده د منافقو دا ګوره یو یو وقالو او همزو سوای منافقا لا تنفروا فالحر مزه پګرمای کی لکه تبوک هغه غزا چې کمره غریوا ها نو هغه ډېر سخته ګرمای کیوا نو یووازه تبوک نه ده قران حکم ام دی د قران درسوي د دنياو کاروي سختګر مي الګ امدي ګوري ګر مي دا اګه ولا مز مز کی کم مزي ګوري دا سرزي دا اور د جهنم رسګ دي د ګرمي وا جهنم کې بسکه يو سقابم دي ها ډېر سق يخ زم او ډېر ګرم زم دي د ود د جيري کاش کدي پويګي د کوم شپتهم سپد پر يذ حقو قليلا امر لفظ اخبار فلمانا خاندې دی, دی لګا خان او به خاندې لګا ولی هم کو او بیا او دې خاندې لګو او دې خاندې دی خړېر به وځاري دا بدله لا په سبب دا اچي دای چې کئ که واپس کی تال الله یو ډېر تر دینا که واپس کی تال الله د تبوک نه یو ډېر تر دینا څه سي سلامت د تبوک دواقې نه پیغمبره واپس شي زکه تبوک یو میا سفر په مزل باندې او د مدینه منوره نه سخته ګرمي و رو به با ایجازه و هلیستانه ده پاره ده وطلو جی گوره ده پیلو خوبه ده شو خواهنده و که دین داسې سه مقراره جی منگ تباوه منگ تیاریو و پیغمبر دهیتا چره نبو زی ما سرا بدن چره چې تبوگ واقعه تلا نره بیا و ما سرا نزید او چره جنگ بنا که ما سرا د دشمن سرا زما په ملګرتیا کې زما دو دشمن سرا ولی انکوم رزیتم بالخوری اول مر چې هم سي پاتشه ياو کام شپه ته یقینا تازه خوشاله شي په ناستا ول زبانه په پاتې شي نو بیاو خود خوشاله نو کې نهي مال خالفين صدقه ناشې زونکو نام ورس ته پاتې کی دن کی اسوګي کور کې خالف اغه زنانه یې نو وې ز زنانه سره بکینو سره یې ولا تصلي على ادم او جنازه مکو په یو کسبانه مکه وی بخلا ہوتا نکم اوس ته پې جنازم مکه وا ها مشرکو ولا د ز کاپړ غونې جنازې مکه وا ها مشرک کو نه دی منو ولا تصلي علی ادم انماتا ابدا ار ده کې کفر شتا ده کې منافقر ده د الله د قهر او غصې شتا ولا تصلي علی ادم انماتا ابدا جنازه مکه وا پېو کز دینماتا چمل شابه نمیشا وَلَا تَقُمَ لَا قَبْرِهِ آمود ریگا پا قبر داگا دا, دا پار دا بخنی چالاتاو تا بخنهو که دا یو دیر نیک سرهو آه انه هم بشک وریو تا بخنه نشتا بشک اولی پی جنازه نشتا بشک دای دا کفر کرن پالاو پیغمبر دا اللہ بانی وما توم نشو حالا کیو دای فاسی قور ما تا اون که روک منو دا اللہ نترت جیف منافق جنازه نشتا نبی علیہ السلام چه پغپنا پاغم منافق جنازہ کرے و عبداللہ ابنی و بھئی ابنی سلول بانی اخو سرداد منافقینو چه حدیث کے رازی امنی کسیر ذکر کرے نورو ذکر کرے اغف جنازہ کرے و آغا چکم حافظ امنی کسیر ذکر کرے دے نو ارادے کرے و خو کرے باهر مویر دا ابو حیان الوسی په دې ځای ذکر او امنیاتیا محل وجیز کی او قرطبی هم ذکر کړی لم یوسل چنبیی دے سلام پاغه جنازه نه وکړ جنازه پی نه وکړ کوم روایتونو کې چې داز جنازه کړي وا آرا نو ف اراده اراده د جنازي کړي وا فلم یوسل جنازه پی نه وکړی داغه د اوسونو مقصد داري یو جواب ده چې تیوې جنازه پکړه و ما جواب وکړ دوی هم دا د منافق زوی راغی چې کله د مردا شفلارې داغه زوی خودنه به د سلام صحابيو حضرت عبد الله کوي حضرت جما پلا مرله پیغمبر رسول اعظم پیغمبر په پاخه کله راغی نو هغه قبر ته کوس کړو ځکه پیغمبر پاک وې روي باسه ځکه باندې چې زه لخپل کيمس واچوم نو چې جنازه په کړي نو په کار چې د قبر ز کوزې دونې مخې ولکه مېسه نو چې نبي عليه سلام راغې جنازه شوی قبر ته کوس کړو پیغمبر پاک وې روي باسه ځده خپل کيمس لوړکو نو د دینه معلومه شو چې جنازه په شوی وا چاغ راته نو قبر تیم کس کرو نمنا لیٹ را آئے حضراتو دویم او سرحی الفاظ لمجو سن دو جواب شو بل د دخلو کوئی چه دا کمیسی زکا ورکاو چه یرا زما په کمیس که کی دیش دی بچی د زویدو وجه نا نه نا نا نا پا کمیس بچ که دل نیشتا او ور چاگا منافق لے کمیس حچاو پا کمیس بچ او شیخ یو سره کړو سور په ار پراوې بدنامی کړو وا خزه بدنامه کړې وی بی عائشہ ملګری بدنام کړیو نو داسې خلکو سره د ادارې بیا کې چې آزادته کم شي کپه دې کمې سزا د پیغمبر پاک کمې دی نو نبی عليه السلام بغپل کمې س خپل تر ابو طالب تا چور وکړ ته داغه په عذاب کم شو اگر ته ناجې او دې بېمانته آچې نو دا کمیسی و رزکا چاو پا دیده بانی احکام القرآن دی ابن العربی دی گلی دی او دازمون دی شیخ سیبرائی دا دا کمیسی و رزکا چاو چې د نبی علیه سلام ترو حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو چاگه قیدیانو کې کلراله نو جامی دا دغه سوی نو دیو او دا دنګه باڑیوا او د منافق باید دغه سره برابر آو. نو د پغه د چاکمیس نه برابر دا نو د دې منافق کمیس په برابر او د خپل کمیسوخ او غلی ورکو نو چې دی منافق کمیس د نبی له سلام تر له ورکړیو نو نبی له سلام وی روی باسي چې زه د دې بېمانه بدل دنیا کې فاطمه ته نشي ځکه چې د زما تر رسول کړو کمیس ور کړو نو پوز د مرګ زغه په طرز نه پړې زم پزان نو ما خاناداتو دای احسان کړو چایسان دنیا کې ختم کو دا نه چې یو اور پکې اوس بیا یادی کنه دادو بدل او غیرتی سره په پرزار باندې د چا بدل نه که خپل زانو یو کاغه او بیا ام بیا دې غیرت مندو بیا زمنګ پیغمبر پاکه خورې غیرت یو نوې زم ما پتره دا احسانو چې کمیسیون دا ور کړو نو خپل کمیسوخه او هغه په واچوږي قبر ته خښ کي چې وسهار سي کیږي دا نه چې ز کمیسو او په هغه باز او څه پوښیږي دا دی وجينا ابن الا دبيلي کړيدي او جنازه په نه دا کړی ولام يصلي ها یو قرطبي ملي کړيدي بحر موهیتم لي کړيدي او ابن يتيم لي کړيدي که حافظ ابن كثير وایي کړي نو داغه مخه اراده یي یادته کڑی وا خو جنازه نہ وکړي نور روایتونو کې دام راغلی دی چلبیا دے سلام جنازه لمخ کې شو حضرت عمر اولی او حضرت پداش منافق ته جنازه کې یا جنازه لمخ کې شو فرشتي ورس توکو ته حضرت داسه مکاوه بعد هل نور روایتونو سره ټکراو چې جنازه په دیوه جنازه دغه هغه چې دا قبر ته کوس کړي نو دینه معلومه شو چې قبر ته کوشکره خو جنازه پکړه ورکره او یا چې دا بازدان بازي کې کړې وو خو دا نه نه مخکي اويس ته چې جنازه وکړه الله حکم وروړي چې دا نن نه پس به بیا په منافق نه ودرېږي دا مې وقولش دا ولا توجب که معلوم اوس موږ ته پਤਾ راکنه الله مو چې مو منافق به جنازه نه کې پکا پیرو موږ الله اکبر زړه ته قسته کو نو سبق یې اوس تولو مردد دین بهکنی کړی دا د جړې د شګدینو خپلې دی او دا پروستو د قران <تصفيق> د دین د دې مقابله کړی او خاته پته را الله اکبر دا کوم پریکته د دواړو وروه ورشه ولاتو چې کمالون او اولادهم تاجبته نور د یت تعالی دایي مونږ د اولادو مشکا واری چې دا داسې منافق او بې ایمان نه دی یي نبی الله تعالی د مال و لوړکه دولتونه نو هغه جواب دی بشکره غواړي الله چې عذاب اونګ دی له په دې مال سره او په دې اولاد په دنیا کې او بوجي ساوونداري او په دین کار کوونکی کلا چې ناظر دی یو صورت بیان دی یو پای کې حکم دی چې مان نوړي په الله او jihad کې سره پیغمبر د الله سلام نو است اجازه و لري سانا خاوندان د طاقت اساسونه د دین هغه چې کوم متبلش په تم صفته اجازه جلا کا زمان کارو ندی وائی دی زن ناز پریده من چشم نصده که ناسی دون کنام یاوش زو خوشاده شوی بیایی کونو من خوالف چشی دی صده درستو پاتی که دون کنام یا دا خوالف تو تو, تو تو اول کسی بیلیو چی دین تی اول ملاماتوانو ایسا قالتو مستستی پا کراغلوان نو دا راستي یا صدا داو چې کله یو خبره کله بلا کله یو خبره کله بلا هغه خبره بیان نو اخر کې کور کې کی لاسه ده هغه یا صدا داو چې کور کې کی لاسه ده نو چې کور کې کی لاسه نو کور لم نزد کېږي ورو دا و ته به علاقه لوبم مهر لا پرول کېده فهم لا يقهون بیا د چل نه بیا دوش پته صفته فهم لا يقهون بیا د نه پوي چې کله مهر پزړ اوله کېدا دا نه پښبیا بیا سړې پوي کوي کوم یو ترخاص چاوری کوه پاکستان اونې غاوډو څخه ته وکړه دا غاستیم موه نه ورسو چې کومه خبره سوقږي نو هغه منځوريږي پدغه تاسو وکړه به استيم لګیږي دلته تاسو وکړه نو چې کله استيم الله او لګا موهرې پهلو لګا ورسو ځا په بیا نه راځي الله دې منګو موهر دلانه بچکی ووم لا یو کوه یې ذہن میکان نه کې نه یادېږي وا موهر دې لګیږي کله کم سيز په وجه مہر دا غليغه شي لري کول غالي روروي ني نو قران به يو دا او دا ادا بنه يازي لكن پیغمبروا کسان چې مان له ورته پیغمبر سره جهاد کوي په دغه ورته ماونو پکړا او د پولزانونو دښ پېته صفاتو نه بیان کړه یو صفات پادشه یاد وا دغه و د مؤمنانو په دیسه کې بیانې زکا بدل به له اخلاصي بدي اسره منافقینو کې د منافقینو صفتونو روانو خو یو آیات دو کې بیان د چاوګه د مومنانو نو چې دې بلې سکه د مؤمنانو بیان کئ نو په یو دوه دریو آیاتونو کې آی کې به بیان د چاکه د منافقینو کې د پای کې به سپاتش نه ری بیا لیکن پیغمبر دا وکه چیمانے روڑا دے پیغمبر صدا جہاد بکی پر گوردو ماننو پکلادو پلو زاننو او داکستان دیر دی خیرات فیدیری تابداری او داکستان ہم مکلون داری دے کامیابونہ حولا هم الخیرات غنائم الدنیا دیر ربا غنائم دو دنیاوی یا لہم الخیرات دیر ربا فیدی دی جہادوی یا لہم الخیرات دیر ربا ثواب دا خیرتوی یا لہم دې جنتوي او تیار کړی الله دغه جنتونه چې به یې بلاندي دونو داغې ناولې می شپې پای کې ځان سمکا کې چا تابیدار شوي او د منافقینو د صفاتونه دې ځان بچو معلوم نه لګي او کا اوزال لګي ځا الله <سؤال> په دن کې لفه دې بدل ملاوي شي کامیاب وو شي او تیار کړی الله دغه جنتونه چې به یې بلاندي دونو داغې ناولې می شپې پای ذالک <تصال> الفوز العظیم دا دی کامیابی لوي لوی کامیابی په لوړ کوم په دنیا په آخر په کامیابی سر کوم مخ هوا لا تقوم فيه أبدا لمسجد أصص على تقام أول يوم من حقها تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنينه على تقام يالله وإذن خير أمن أسس بنينه على شفاع جرب هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدون الظالمين لا يزال بنينه الذي بنى مريبة في قلوبهم الله تقطقهم والله عليهم الحكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامانهم بان لهم الجنة يباتون فيها بسالم الله فليقتلونا ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى به دين الله فاستبشروا ببرك من نذير بايات وبه وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الامنون بالمعروف والناهون عن المنكر وحافظون حدود لا يبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستحلوا المحرمات حرما ولا كانوا ليقربا من بعد ما تهدي جنانهم انما صواب الجحيم وما كان استقرار ابراهيم يبي الا وعيدة وعادها إياه فلما تبين له أنه عدوب لله تبرى منه إن إبراهيم الأول حليم وما كان الله لذل قوما بعد إجهداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله بكل شيء عليم إن الله لهم في السماوات والأول يحيي ويميت ومعلك من ذو الله من وليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأوصائر الذين اتبعوا في ساعة العسر من بعد ما كان يزيغوا قلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنتهم الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل مدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا نصبوا ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغزوا الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به يعمل صالح إن الله لا يضع عجل المسلمين ولا ينفقون نفقا صغيرا ولا كبيرا ولا يقطعون واجل إلا كتب لهم ليجزئهم الله يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة جاؤوا إليهم يحذرون يا أيها الذين نقاتل الذين من الكفار والذين يزعمون الغرض وعلم أن الله مع المتقين ولدامع الى سوره فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فامن آمن فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الغيظ إلى العارسين وماتوا وهم كافرون أوالا يرون أنهم في كل عام أنهم مرتين ومرتين ثم لا يأتهم يذكرون وإذا ما أنزلت سوره نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحاديث ما صرفت سور الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون نصول من افسكم عزیزون علیه معایت حریصون علیكم بالمؤمنین ورحیم فا انتوالنا فاقو الحمدی اللہ لا الہ الا اللہ علیه توکلتو ونہو رب العزیل عزیل ندیز اینہ صلورم ایسا او پدی صلورم ایسا کی بیان دا مومنانو کئی مومنان دری قسمه کئی یا وره مؤمنان چې هغه مجاهدینو د الله د دین د فارغ بیجات کاو دوی مغه مؤمنان چې هغه مازور وو د عذر د وج نه پاتشي بیمارانو او درې هغه مؤمنان چې هغه متکاسدونو سستی پک راغلو نزیات جذب هغه مؤمنانو تکي چای کې سستی راغلو دا غي زیاد بیان کئ ارالو زر پیشکون که دبان نه دیر پارا چه جازم کشی دیتا وقادل لزینا کذب اللہ او ناس دیا کسا چو دروغی ویلو اللہ پیغمبر دا اللہ تا زرده چو برسی گیا کسانو تا چو کفر کرے ہو دینا کفر دجاد منکر شویو دا پیغمبر خلاف کرے عذاب نریم عذاب دننا کم تبوکی چکل کفار کمزوری شو شکستی او خورا نو یرا ہاں اغه شام تلال شام کې کفارو او د او دروم کفارو دا یو سازش جوړ کو چې موږ با په مدینه باندې حمله کوو شام کې دا پروګرام شويو دروم او د شام کفارو شويو چې موږ با په مدینه باندې حمله وکړو پیغمبر صحابه به ختم کو وداراز ښه شوو دوه چا سره مدینی دوه منافقینو سره دا سه حمله خوغه نشو کول یغی دا خلک تیارای داریخو حمله نشو کولې نو هغه مدینی خلک او ساداراز بازو سات چې موږ با سلاحات د لیگو کافیرو به د روم او دو شام مدینی منافقینو ته او ا وسلاحه بمنګا تا دا جمع کو چې کله سلاحه پوره شي نو موږ بلا مو خاصه راغلي ګور مو څه خاصله نه شته شپه به دې وکړو بیا با اصله راوالو چې کم دې کتابو جمع کړی دا او دغه صحابه به ختم کوو سره پیغمبره بس تاسو هم هم په مازه ایمه په مازه یو دا دا کار څا کړو دا غزال ته وی مؤمنان جزان ته مسلمانان نو دا صحیح خدغه د پیغمبر د تبای او د صاحب او د تبای راز ساتلې کو. او کوشش وکړیو داسي خلکو قسم چې د کافرو سره سوق دا دوي کای د تبای د ملکونو د مسلمانانو ریا ساته د اقا سزا چې کما غیله واق سزا لا دې له بون کای نو دغه مونږ بسنګ تاسو اسه هره ورې و یو کمره به جوړو کو غټه منافقین وي اواغه ته با تاسو سامان را لېګی د جاب فایټو منځ دا جمعکو اصله ار دې نه خاله خو بیا ویول کې چې تا مؤمنانو چې نه دا کمرې ګورو دا حال ګورو خو بیا به به څه ویل نو همنګ منګې رسېږي هغه منګ سره دازي نو بیا به دا شر به وکو د جمعات په شکل باندې د جمعات په شکل جمعات به باندې کو او پای کې یو وخت دا د جمعات کمره را وې جماعت کمره هغه غټه حال د جوړ کو مقصد به زمنګ حال وي جماعت با سينوم دي د جماعت په بانه مو دا کار ته کار وګینه کارن کی ها باه کې ناس تو دا د اسمات په بانه سخ وړل خټکی په بار خلک مال گیتی د دین په بار بار خلک اسه نشي ګټله نو قران او دین مخې ته کیو خدای ولتون عايشه تون په ته ری منافقین هم ها دجماط په بانه بانه سکه مورشه جوړونه ول. چې مونږ کې یو حال جوړ کوو پای کې باسرور نو په یاب پکې بازو ورته وي وی ونه ک صاحب راځي دا کوم د جماعت اسو جماعت هم تماشه او د کمریم تماشه کو دا کمره سورا دا څنګه دا رکا غېدا شونه بیا بل کې خو یې راوکه منافق همیشې یی دا کار دا غا غلطینو اور کې صاحب کار سيو په هغه نو منافق اوب وقفه یره کې نو دا او ورسدوا وایدا به جمعه د جوړ کو جمعه باند او جمعه مدار سره جوړو پیغمبر ته وو پیغمبر د دل کار نه جمعه ها هغه راولو ستاب هغه او صحابو ته موږ دا کار کو جوړو موږ جمعه جوړو نبی علیہ سلام پرته وو فضل له گو وفاتیا شه د منافقینو چې موږ من جمعه جوړو ور ډیر اخره هو باندو زاینغه خبر نه و دا سن. اغجده جمعه افتتال راتو الله او تو حکم کو پیغمبر الله تقف فيه ابدا دا سره دا غو جمعه نه دی په دې غو نظر کې دو حکم را روان دي مسجدن زرارن وکفرن وتفریقن بین المؤمنین وا ارشاد لمن حرب الله دا مرشد دا کفارو دا پاره مرچه جوړي اصله دا ولې د کې به جمع کوي ستا او ستاده منګور بیخکنی ورکیدا دا دې تا ته جوړي لا تقوم فيه ابدا لمسجدن اسس سال التقوى من اول يومنا حقا تقوم فيه چې مسجد قباه زکه د مسجد قباه سره خوا کې دی دا جمعه جوړاو پونم د جمعه ته او جوړونه څه شه مرچا دا څه ورته کله خلک د دین په جامه کې خلک خخ اسرت بیا کوي مراد دین دې قرآن دې قرآن موږ د کار کوو صدا خو علما دې پټکی غټ غټ واري دې ورداشه د غلط خडक دې يهود غلط خلکو خدای بیان کړي نشته په کمزورو انسه په مارانو نشته پاکانو چاې نمومیا چې دې خرچ کي حرجم تکلیف ستکذی په نو کلا چاې خیر خواوی دې فردا الله او پیغمبر الله مخلصان وي نیسته دې سملا مته یا الله بخشش ګونګو میرا باندې او نيسته دې پاکستانو کله چا غیرالتا تا د دې په اړه چورلي دا نو تا ورته وی لا اجدو زنوم ما اا د سوارکم تاسو پای باندې ما سد سدي چې تاسو له درکم ابو شه علي رضي الله نو وعظه تبوک لوګیا لزم ما اوسله سره ست دې نه غریبم دا لري جذو سو دا که چه فاقیل آرشم نبیلی سلامی ماسه خو سوالی نیشتا سدر کمه پیغمبر دیو سر نیشتا او داوی پیر سر لارما نو چې یو لاس داسه که نو دنگورو گونچا چه بل لاس داسه که نو بل گونچا او پیغمبر خو لاس داسه نکی حالان که داگه تعلق د دا لاسه سره وحی بمراتلا چه اغی واپس شو او اغی جلل هوا یا الله کنن موږ سره مال او دولت موږ به تلویزیجه آله خدماز د وجه نه پات شو چې مال لا سره نشته اې لا رسیدرینو نبی عليه السلام فورندې پسکه سورې کوي واپس را راشي د صدقيو خان رااله هغه واپس رااله او نبی عليه السلام قسم کړو سږه د کوم قسم دی صدا سره شته دی نه ابو موسی شری او ملګری لال نبی عليه السلام ته وی داغه صدقی صدقيو خان دغه بوزي د غ دان شو اوانې بوتلو چې ابو موسا شری کور ته وړو د ی نه بیا د سلام قسم کړی چې و خان نهلو کومون خوا هغه پو یا نه کو تا قسم دی او کده چې دغه رو او دا, دا خوااست نه چې نقصار کې واقع چې پیغمبر غمبرې پاک سر د اف ک غمو نو اپس لا خو قسم کی یا و ما قسم کی چې زه په یو شي جید باې قسم و کوم او بیا غ رتیا شي نو د هغې کفاره و کوو بوه چې کله قسم دیو کو جائز کاری قسم نکړې زه فلانی سره خبرې نه کوم د فلانی خوراک بنو کوم د فلانی سره په سفر نه ځم دا خو څنګه روان دي هغه سره لار شاه خوراک یو خبرې او سره کوا او چې کم قسم نکړې داغه څور کا کفاره ور وایونو اوسترګداه تفیزو بيدیدو کونه حزنندو وجد غنمنا چې دینو ميمي هغه مال چې د خرڅ کید الله په ل هوچو سدنین بیا جلا کوي الله کلک مال درا کړي وي ما په دین لوګو چې چاله میلاوي شي نو به ایمانی کینو بشکه ملامته پاکه سانو دا چې اجازه ورسانه وي د مال دا خوشاله شي وټی شي د سراد کې نازیدونکو نا دا درش په تم صفات رضوا خوشحاله شوی چې شیدې ساده راستو پادکیدونکو نا همول وغدلا دا, دا په ودونو دې نه پویږي او عذر وا پیش کې د منافقینو یو پا پا دا دا منافق سو آیاتونو کې بیان کې اوسه یو په جننه چې شی نه خوشاله ده په بی دیني باندې خوشاله یاد منافق نه حرام خوشالي عذر پیش کې تاسو ته کرا چوا پس تاسو ته تاسو ته عذر وا پیش کې تبوک نه شو یله دا عذر او دا عذر او واه عذر مپېش تاسو چې موږ یقین نه کوو تاسو په خبره تا کې خبردار کړې موږ د حالات تاسو پیغمبر پاک وي ماته الله تاسو باندې خبردار کړې جزاسې وو خو پاتې شې وې د جاهد د قصته عذر دې چې ویني الله عمل نو چې کله دې خدای راز پاش کوه منافقین نو سره نبی عليه الصلاه و السلام چې کله پوشو چاگر په منبانی حملہ حمله کوي صحابو تیوی سکو صحابو تیوی حضرت زو پسی راجی بنا منبسی ورزو دا با ایمان که دی شرانی شی منبسی زو پاتی کی گونا نو چده روان شو خوی یو کس نه پاتې کی یو کس دیر دا کنگ نو منافقی نو بانی شون رو کری پیغمبر ازمو خو پر او زمریدا او زممن کورونه خوشی دي او زمنګ دا حالت ته زمنګا غره منافقینو باندې باندې شور کو چې کم کلک خاله کنه میدان حاضر شو یو میا سفر د تبوکو او صحابه روانو باندې نکي او منافقان باندې نکي قد نبان الله او ته کی خبردار کړي په تعالی د حالات ساز دي چې بینی الله عمل ساز ظاهری الله خبر ده نو او پیغمبر د الله په طریقې دا وای باندې بیا به واپس کې شې تاسو هغه بادشاہ ته چې پوي پټه پکاره و نو خبر به کی تاسو لا پاکار تاسو کو دنیا کې زردې دې به قسمونه غوړي مخالفان پاله تاسو ته تا د قسم خوري مړنی دي کله چې واپس شې ویجی ماته قسم کړې چې زه غواړې په دې خبره ګوامه زه ته ځانم تسلیم کومه حنمای قسم یې زیده نو قسم خوښه خده کې نه کې دا منافقا چې د قسمونه کوي نو پیغمبر او الله دا, دا, دا, دا, دا, دا غی په قسمونو اعتبار کئ اذن قلب دوم کړه جواب شه تاسو وای تا د پاره ته تاسو مخواله ودا غینې شه تته مخاله دی په زر قسم کئ الله وفادزو مخواله ودا غینې نه رازوکئ ځکه دادی په لې ته انهم رسل الله ودا په لیدي ګوره په لیدي نه چسته زید هغه د جانم دا بدل را په سبب دا یی چې کوم کار کئ په قسمونو وروي تاسو چې تاسو خوشاله شئ دا غینا تا به خوشاله وي او الله تا خوشاله وي تو فیننا فانترزو کو خوشاله شئ تاسو دا غینا تو فین الله لا یبزا الله وے څوک نه خوشاله د قوم فازقینونه باندې چانډر سخت دی په کو په منافقت کې دا ډېر بېمانه دی او لایق دی چې په انځي په احکام او د حدود او پاکه مداقه چې د علی ګرو دی الله په خپل پیغمبر باندې زکه حدیث مله په پیغمبر باندې ګروغا الفاظ پیغمبر د خلې ندي او مانې د الله د طرف ندي حدیث او الله عليم حكيم الله له په حکمت واده باز د باندې شاو نا باندې چې یتخیزو چې نسی ما غمال چې خرج کی ما نه منتاوان بیاړه یې را چې ما کوم مال خاص کنه واغه تاوانو ګنی وا تاوان ما د دین په کار دے چاله چي روبو روټي کپړې اترنت پیسے څو ورک دا تاوان مګنه منافقا واسره کټه مزاله و يتربصو بكمد د وایره او انتظار کوي په تاسو د حوادثو په دو مصیبت کنه راځي وي په دې باندې الله وي مصیبت دی وي په دا چوک دا پورسو د مصیبت انتظار کوي الله ویل لیلهم علیهم دائرت الصو الله وی پدې حوادث بدوی زب خپل بندیان بشکومه او پدې بم مصیبتونه راولما الله دې ورېدونکي پویا بازه باندچارو کې دې قسمتې بازه باندي چې کافر نو ایک تار سے وی نو خپل کوړکه کله کی وې کته تا تار سوینه منمرور او بازه منافق دو پالک دیار چاسره او باز مومن بازي زمؤمنه باندې شاو نه مؤمن دي باندې چې غریب مومن چا یې یقین کوي په د اخلاص نسی پیغمبر پیغمبر او فورز د اخر او نشي ماغه مال چې خرج کوي سبب د نږدې کټ په نږد الله مال لګوي چې بیا الله ته نږدې شمه او صلوات رسول او په الله دعا د پیغمبر چې زما پیغمبر ما ماته دعا وکي زما استاد ما ماته دعا وکي یو بل الله په دربار کې زما فایده ميداو شي بل ماته په دعا وکي استادان علا خبر شه ان الله وي دک کمال چدې سبب د نې زکات مال او لټاو او او لګاو سبب د نې دی دی دلا دې په ماته الله وي په دې مال نزدې شي او زر دې سيدو خلو هم الله زر دې چې دنبې کې الله په خپل رحمت کې دا سیم مال لګون کی چدې الله د پاره مالو لګاو او خرچې وکاو بدیندارو او دا د کمو خلکونه الله دا کار کوي ان الله غفور رحیم پیشا کالا دے بخشش گوندو مہربان آ مکه کی دن کی نیکوتا اول دن کی جنت تا صاحب کلام اول نوروان ټول ثابت مراد دے دے دے دی دځاد المسید لیکلی دي د مواجلینو نو د کسان چې تابع داری کړي دای په هو به امام سے پکرهای آ خلک چې دای په سیروانو صاحب پسې جکمه پهړې دا اې د تابعینوي او امام ابو حنیفه تابعینو کړي ته تا پوسو کا خلک چې امام سے بان رد بد وای ولذینا آ چې تابع دا دي کړي دي صاحب په خیر طریقا الله وي زداغه نم رضای ما رضی الله عنه الله راضي شوي د صاحبو تابعینو نانوندای نه آ, او الفرس فارس کی ابن ندیم لیکلی دی, دی چې مام ابو حنیفه من تابعین دا د تابعین نو زکه حضرت یا نسره ډیر زل ملاقات کړې بار بار او ډیر احادیث دا غنا ته پوسونه کړې دي او ریډې دي او از انس هغه سره یو چې د نبی علی سلام سره خدمت کړو لس کاله نو چې لس کاله د پیغمبر سره پاتې شوو دا غوښتل چې په تعلق نو دې راشي نووهم د ډې خاص نشو بیا ها دا غو د پیغمبر په منځ کې یو واسطه رااله حضرت انس تے رضی الله عنه او دا امام سیو یتیم فل حدیث ته باځ او رز خوشاله دا غنه او تیار کړی الله تعالی جنتونه چې به ییګ ودان دي دونو دا نه وله امیشه به پاکه به دا دې کامیاب لوی دا اچانا چې چا چا په دې ستاسو نه د باندې چا نه بان منافقان دي او باز د مدنیوالو نن منافقان دی مردو چاغې کلک دی په خپل منافقت باندې سم کلک دی کنه باز سره ډېر کلکی لا تعلمو په جنې دا غې د پیغمبر تاغ نه پیژني زی پیژنه ما پیغمبر وایته نه پیژني د دې زمانې پیر دا پیجنی کو دا پیژنه یا څه پوئېږي کله سزا بور کو مونږ دلا مردته انجزلہ دوه کرته یو دنیا کې به په لوګا راولما دام تدانو وو سمه صداغان خلکو نه ملاویږي لوکي خلک هغه سر ماندی وي ها بوړو پسې په او د یو بل لجامې شري ابل لنکه ولالو نبي او شش عمر شي غریب هلو ته ولالو نو له خپل شهوبل غزه دې کې ساور کرا نو دا سزا نه د دنیا کې هر لوګي و په راوونه ما نار په راوونه او قبر کې په عذاب بي نو دا دوی بیا بابا پس کې شیدي هغه عذاب لوی تا آنور کسان چا غی اقرار کوي په جنمون خو لوبه باندې چا اقرار کړه چې زمنګ نه غلط کار شوه وې د قابوډو بابا او کسانو دا غسه د ملک ارتیا کې دی وی مل دی تبوک د زو سبا زو نن زو سبا نن سبا کې پادشو په دې کې به پیغمبر پاک او صحابه واپس بیا راغل د غزان او هغه قصو کو چې بعده مدینی منورې مجنبه ویسو تونصرہ ځان تاله ما هغه پوره بز تلشوي ما اسو پېغمبر نه پرانسته بابا پېغمبر پرانجه پېغمبر دی وړي پادشي وي آزاد مې اس ایک اوزنو بس ننو صباح کې پاتېو جرماند ور کومه سزا را کا چې سکه تعالی اختیار دی موږ نه غلط کار شوي بس ها ننه دا ننبه ګټه راکړو دین کار نه پاتې شي هوا هرونه نور کسان چاې انقلاب کړي په خولو ژوندونه باندې چاې ګډوډ کړي امان نیک انوربد بد عمل سو سستی په کې دا غلې وا بد سستی وا دا سستی خلک بد نه غړي قریبا د الله اچ مېډباني وو کی پاهې بهشکه الله له پخشش کوم دې دا چې په چا کې سستی د دینداري راه ویرتا وا نقصان جوړ کړی وي غیر حاضرې د دین کار دې کم کړې لري او چې سره تعلق لري خو دې د علماو حق پڙستو سره خوځواغ لا مینه معلم دغه زموږه د معلومونو الله او جرمانه ته واده چې بیا نو پادېږي نو په دې باندې یقین چا کړې لري انګريزي ادارو چالک غیر حاضر شنو سره پېسي تيلي ها 50 100 فایل لګي د اسکول لپاره لګي 50 ته دي کو زمونږ نه چې د قران له غیر حاضرۍ ځاله کې غیر حاضرۍ چھوټيږي او 50 بچی رازاد کوړتا مور ورته دا او استاد بانه جوړه کوي پیسې او ته چل دي د قصې په ودو خوښته و او کوړ ته پرنسپلو وه هر میاسه دغه دو چالوګ ورځ و پلاټ نیولې به استاذي هر ماسه سر خو د اپېچ د جرمانه مولاجي ويم ټکوا خو دې کې پرېدا چې سبق خراب نشه ماته پته دې زلالم او پرنسيپل ته مينت کاو ها الی کې نیولې هغه پیسې ویج چې څولو فاینغه ځدرو کومو خو بس سارک چې پاتې شي خلاص منګ څولک د 200 رازه بچ رازا چله جوړ کړی تا د ته چل رازا د حالت دله سوش والا سې علم نشي کې قرآن حکم کړي چې څو د دن پکار کې سوسو سستی پکې رااله خوزم من اموالم ستو غیر حاضر شې باید من درس کینې پیسې جمع کې 50 روپۍ 100 روپۍ امو من کار پکې ده پوښې چې 50 روپۍ جمع کې ده یو یو غیر حاضر کې ده خود من اموالم صدقته نا واغناد منو هغه ستې شو ها مونږ یې له چې یو بے نپاتې کېږي خوض واغلہ دا ہوا اداری دی چه منڈ بیا لوجزا سوا پر کبیا ملاوش دی کسی ملاوی داخر دا زادا گروپ بکی زاہی دی سنشتا خوض دا اداری دی مالونونا خیرات واغلہ لا حکم کرے رے تو طاہرم و تو زکیم چه پاک کدی لرا دسنہ حد بدن پلیا چه لین دینی سیشی به د نوې شي د جس د ګناونو نه پاک شي توزهکییم او پاکی دی لرا دا آمالو عجلو سوابو شی پاک ک لره د امالو پهلی یاد اجلو سوابو نه میلا شي زړې پاک شي موغ با پرون د چوټ کړی وه نقصار د ته راغلی تاله پاې په کار د پاکې په سرهدي او دولت را ځ مالو ورک اروپفاین دی پتا خدای دې کې بیا دې پوجومات کې وډیدو و صلی علیه و صلی علیه <تصفيق> و صلی علیه <تصفيق> نو زله جلارجی نو اکزر دی روپې دي فیس <تصفيق> اخلي ها وای خیر ده وسداري انجام به ده غین و او <تصفيق> دعاواله دې له دا صلی علیه دعاواله دې دا چې په سیم دیواله نقصان دې کړې دې الله دې طرز دې او وز درګي بدلي درګي بددا سي بیا مکوا ان صلاتک بشک تواستا ثوب دې اطمینان دې ده اوسو پیغمبر نشته استاد حق پورو استاد بدله دعا وغالي او د استاد دعا ته اطمینان ملای ويږي ته پای الله دې ورې دن کې پویا او دې نه پوېږي چې بشک الله قبل توبه د خپل بندګانو نه وایا خو صدقاتو او منزورای خیراتونو لرا و یا اخذو منزورای خیراتونو الله قبل غ الله زمون هر عبادت قبول کی جانی و مالی. منگ دیر کمزوری. او مالی موږ دې کمزوري او الله ته توبه قبولون غ میرابان یادته خلکو چې سړه د غربت نه چې او باور او ریساصو ته په زمونګه کوي او راځي خدمت کوي الله دې دا ټول دې قبول کی خپل دربار کوي هوا زجر بیا رتنه عمل کوي زدې چې ویني الله عمل ساسو پیغمبر دا الله او مومنان نو مونا څنګه ظاهری عمل ستای ویني چې قران ته ناس ویل او چې په نو فرې کې ناس ویل کې غلط تي وي شیبه غلط شوی پال ته ناس بیا ګړو دې دستې بیا ګړو نو وسط ور دونه له او دا ته مزان ځینې ځکه بیا دورو زینو کې ناس ته وسط ور دونه له کارا پتا لگی تو گو تو گو پس عالم الغیب نہیں کارا بے گو رہی نو زردہ تاثبو واپس گئی اعباد شادا چاپوی پٹو پٹو پٹو کارا ہو بانده زمدو طولو واپسی باغت کی خبر بگی تاثلہ پاک کرو جی تاثلہ قوی خبرائی باری خوا و آخرون مرجون الله عمراللہ مکہ سو کسان بیان شو او داغی مشور سو کو ابو جو بابا دا لس کسان و در نور بیان ہے د رنوردی حضرت کعب او بخاری دغه نوموږهستي حضرت کعب رجل الله او الهلاج بن امیہ دا د رن پادشو ننزو سبازو ننزو سبازو او خدا غيغو نبي عليه السلام پستون سرتړيږي او نبی عليه السلام پرانسته جنمانه تیواله د دوی د چې خپل عذر پېښ کړي چې عادت به موږ ندا کار شوی دی کې بازي بوډاګانو دریو کې باز نوجوانانو نبی علیہ السلام د دوی خودو قصیدانو لیدل چې په دیسره به باې کاټې پنځو سورې ده پیر کول په تعلق خبره موم باندې ده اسلام ولی غلطکارې کړې وګد حدیث راځي دغه صحابوې نبی علیہ السلام سمو خواږه حضور موسکه من به نبی علیہ السلام ته قتل او ځنون مخواله نو یو خدای په خاطر نقصان شویل دي نو نقصانوم کړې خو موږ او دا پیغمبر څنګه رضا کړو هم موږ په پیغمبر سره د نزدې لالو ابزم موږ نه مخواله په دې چې داس ولینووتی دي جهاد ته نوتی او پنن نو په سبا کې بایکاټ ایم نو کړي انکار ایم نو کړي کو بز عضو سبازو نن سبازو او نبی عليه السلام ته بایکاټ وکړه ترې او موږ به ار قسمه ال زده چې موږ د پیغمبر سره د خبره جوړو کو مګ به سلام پیش که سلام میملاغسته وګورې پکینا ژرته مکتوب نه راوځم ځکه الله <سلام> او ته ویلو چې بایکاټ سره وته چې سره څه شو دین کې کمزورې شو ناغه صدقوندي ها بایکاټ پکاري کړ دی وی نه مړه خیر نه چې کاپیر شوی هو نه دی ورته کاپیران شوو ها بیزنسي شوو د دې کې یو دا شو کابل جنلان هو اگر ما چاته پوڅو کو چپتا با نه سخت رسکه مته راشوي وې په ماسخت تر زغاوہ چې درون بادشاہ خبر شویو درون بادشاہ هغه چې تور کړه قاصد یې دالې کړيو مدینه منوره ته هغه بازار کې ګرځیدو چې کعبہ کمزې کیزو ته چانه خو دوم په مخېځو وره لمه ما ته وی کعبہ کمزې کی مې ری زېما وایو دې وې ز چې بادشاہ را کړه دې چې دا غلا او کرپایې کیږي کیږي چې زه خبر شوی ما چه ستا ملگری تا یا قوی و زوان خواه عالمی او ستا ملگر رو تا سر بایکار سر از پر استاذ نده او راضا تا کسا که خواه دا بدن که میشه شد بکه او خواه مزیبه روم تا راضا نوز ما دیر پا آرز جرلیو چه اغا سسته یا سرده او چه زمانه تا کافر او تا ما پیدا شوا سه دوم نا بیخونده شو منو ما دیر جرل کور تا نارم او دیر او ج زلایخ شوما چې پیغمبر لاره مخړې او کافرونه له هغه څخه پیدا شو خو د زما غاسو سوسی واکنه ما ډېر جلدو په اړه باندې بیا باز خو له رو به یو روټي ویله پیغمبر له کډې دی خزم داسه تابیدار دی وی پیغمبر ویلی چې دیلبا روټي نه تیار او نه باز یو په با کی بوډاو هغه با سونو نواغه څخه دی خو او طبقی سره بیا سس لوامته وګونه هغه په هغه باندې وخت اروی یو را کپلار کرے زومنګتلی شو خاوندانو ته وی او لازمې خدمت وکوي خبرې نه کوونه بیا څه کوي ته صحیح دالانو <سؤال> که چې 500 صدې پوره شوه طرف نه حکم د معافی راغې او نبی عليه الصلاه والسلام هغه سره بیا بای کارټون ختم شو او هغه د نیکان صحابه کوښه قران دای تذکرہ کوي چکهله یو سری څلیکې سستې پیدا شوې کمواله راغې نو بایکټ په کار کې د لکشي کېم دا وی نه خیر خو سره جوړ شي وې پلانې خپښوي واخې دې له وځي هغه خپښوي تبه هغه کې هغه مخه کې کارم نه کې خپښوي د حبغان د اعلان نبی ابو ميديا اون خري او دې کې دا دې کې دا یو د وله لاله موضوع وله خپښو مخوي شه په دې خپښه خو دا موږ مرګېم د ځل په منګ دا جماعت ته محتاج نه دی روانه خلک منګ دې ته محتاج دی جماعت ته واخرونو موږ یو نه لامللا اونور کسان چونو سکرې شې وی دی فیصله د الله تعالی حکم دی الله تعالی بیا سزا ورکې د نړۍ کی یا مهرباني وی کله الله په دی الله په یو مټوالاره آ کسان چاغيونو جماعت ته په اړه د zarar جوړې کو په اړه د جوړ کړي وو جماعت چې وین جماعت په اړه د او دپه د کوفر د شااد د کوفره او د پا د جوواړ می د ممنانو کې او مور چا د په دا جا چې خلابه کی د د پ نمبر دله ب او د کوفار او دروم او د شام کفار چاغې ساده جوړ کړی او خاامه خا قسمونه بخورې د چې زمنګې رادن دا مګر د ن کې چې دا خو د منې جمال جممات د سر نقصان شته ستاسو د کشته الله بایدار کې چې بژګه داې دروغ جن, جن جمعات اللهوی مودریګه په دې جمعه کې همیشا خامخا جمعه څو کې شو پټقوا کم جمعه چې د توحید د سنت د مقابله د پال جوړ شي کی موږ مخنه دی او زمای اوسه سا شیخ لري اصول او سنت کې چې دا غین په ډاګه په پو پولو مسکول به تر دی اس سے سا علت تقا من اول یومنا حق وانت قومه فی اوسه سا ذکتا کې به اثر پیدا شي نه کار خلقونه کې نه کار خلق نه اسسا چکهو په دې شو دایې بني از پته کوه د اولې ورځې نه د دې ځای ته د سعودي کې پای کې مسجد قباء مسجد قباء کې رجال چې ځان پاکي او نورم پاک کې د شرک نه مسجد قباء کې مسکوه بلځه کې زیدار کې مسمکور ورا او الله منکه دې پاکه پاک ځان پاک وونکو سزا افمنه سسب مسجد قباء کې دړه کا ته مسکول اگر په منزله دې سړي د یو عمره ثواب دی حدیث کې راځي او همانا سس بنیاو والا تقوا من الله اف بنا او ومن سسا یاباد زارچا چې کې خود بنیاس پن په تقوا د الله په طرف نه پردا مونږ یا دا ورده یا بنا ومن یاباد زارچا چې کې خود بنیاس پن علا شفاجر فن پاغارا شکلولا حال ندیدن کی غریدن کی فن هار وب غریدن کی سراد اینا بی ما هو پینار جہنم پورد جہنم کې ها څنګه چې په یو پان باندې یو کس ولادي د شګو او هغه ورو ورو خزيږي او سره دا هغه شګو پان نه دی مسلمان ورږي پای په اعتبار نه کېنه شګو پان یو ډېرې هغه ورو ورو داسې کیږي او هغه شګو ورږي دا دنګي اباده چې دا جوړ ک په مقابله کې د توحید او سنتو نمیدو جمعہ کې خدا الله وسنده هغه آبادنه به کوم خواه گزار کم جهنم کندو تا ینه دا پروستو د پارا د دین د ځایرو په مقابله کې غلط کار مکه کوي تباو شي والله والله توفیه نور کې قوم ظالمانو تا همیشره به بادره د یغچ د جوړ کړي سبب د شک پدونو ده ای کی مگر دا چې زره زره شیدایو لونه الله د شک به ال ختميږي چې د دنیا نه لال شي مردار شي الله پھوئے دے ویک مطولہ ترغیب جہادتا بے شک اللہ غیسی دے مومنہ اونا نفس اونا دا گئی مہون اونا دا گئی بے انہ نوم الجنہ جنت جنت تے اللہ نفس و مال راکا په واسک بدل کوم جنت تا مال اول گوا نفس خرچ کا جنت بدل ملاوی گی نو جنگی پلار دا اللہ کے او نو دے با اوجینی دے با جنگ کے جہاد بکی او دے بوجی لجی دے بلدلہ داواز الله په الله مضبوطه تاورات وینځي لو قران کې ټولو کتابونو کې دا مسئله وا مال او نفوس صدقه چې موږ ورکو چاچی پوروالیو کو په وا دې د الله تر دا افنه چې قرآن ته ناس او مالم خرچ کې او د قران والو خزمتم کې ته خودري کاره کې خدمتوم کې مالم لګي قران مزده کې قران مخې چاچی پوروالیو کو په وا دو د الله طرف د نه روزې واغلې په سوداګري سره سودا واچې سوداګري تاسو پاهي دغه سودا دی وکړه دا د کامیابی لوي آغا توبې سن کې عبادت کوونکی حمدونه سائحونا آغا اورو جدا یا سائحون طلب کوونکی ګرځیدونکو په طلب د علم سائحون سائرونه چاغه ګرځي په طلب د علم پسې طالب د علم اوارو کوونکی سجده کوونکی امر کوونکی پنې کوبانه او من کوونکی او ساتون کی دو حدود الله اللہ او زیر ورکن مومنانو ته ندی مناسب دو پادر یو پیغمبر رو کسانو دو پادر چی مان رو رو ری ایستا غفیرو چه بخن و غالی دو پادر دو مشرکی نو اگر کیوی را خوابن دک اے پیغمبر لم مناسب ندیو مومنانو لا چه سو کی چیو مشرک لبخن و غالی پز آگینا چه کارشو آگی تا خبر چه دیدی دو دی دی جہنمی آنو نا خپطه اونګی دا چې دا سړی دا کس که سپشتو دنیا نه تله عاقیده د شرک وا او توبه او دا په دې باندې تله نو که پیغمبر دی و که غیر دی نو دا غته پاره بس نه غواړي با دا ونه شو خدای وې پخا اغه ټول مرچې والی وی یا علی را مدد یا علی مدد یا فلانی را مدد او فلانی من جوړی کړي وا او ته خدای ته ورته قرآن خلاف کی ځالما وما كان يستغفر ابراهيم ربو له يسال له ابراهيم عليه السلام چې دعا د خپل پلا د پد او ته پلا خداګو مشرکو ها سورته مريم کې আজি لا استغفر رولاك نو جواب نو با خناد ابراهيم عليه السلام د پاز پد پا خپل پل پلا مرغه د وژ یو وعده نه واه داس وعده کړه وداږي خاص پلا سره واده دا کړو چې بستا استاده فارسوال د بخنه کومه چاله د ایمان نصیب کی الله د توحید نصیب کی پلاړه خو چې کله او ته پته اونې گیدا فلمه تبینلو ارکلا چې ښکاره شو ابراهیم علیه السلام تدا خبره انو عدو لله چې د دشمن د الله نه تبرا منه نو جدا شداغنا بیت جداشه چی تا تا پتا چې رگی را پلار بچے او زمان تا تربورا پتا شرک با کلک دے او را گرزینا او پاغی مردار او مرشا لوتا تے والن را گرزی روڑا تا تے بائیکار کرے رے صورت مریم کی براشی دے ابراہیم علیہ السلام پا بارکے فلمات ازلہم وما یابودون اللہ وحبنا لہو اسحاق ویاغو اسحاقا نه ما ول <سؤال> بچي او يا قوم نسيو ورکلو بایکار ابراهيم عليه السلام کړو چاچ بایکار کړره الله له پخپل اولاد کي پخپل نسل کي سي خلک پيدا کړره بیا دا پړو ام کو زمي आवाज شم تبرا منو اغه خپل بدن جدا شي يا بدمره بيده اوغه پرده خلک عرب دل خلک کما د نبيه نبيه عليه صلوات و سلام نا اغه خپل ابو طالب وګړه ابو لهب وګړه ناله ول څنګه ځوانان پیدا کړ چې پیدا شمه ته طلح <تصفح> غوندي او د ابو بکر غوندي ان ایبراهيم چې جانه مارته بیا قربانی کول بچی وینو ورونه نو ان ایبراهيم الاو اون حلیما پښک ایبراهيم علی سلام اور عجزه کون کې آدیم سبنا کو بربار نه د الله چې ګمرا او یو قوم با د زدا هم په زاینا چې توفیق ورګی د الله حتا در دی چې بیان کې دی تا هغه ګناهونه یتکوون چې دیت ځانو ساتي پیغمبر د ګناهونو بیان کوي چې دا ګناه نقصان ده نقصان ده ځانو ساتي شرک ده کبر ده بدعت ده نو چې کله دای نخلی ها لم کله چې دای فیدا دا د قانون کې ځان بچن کې فیدا نخلی نو فایز لو به بشکه الله پروشه دی پویا نو سره توحید بشکه الله د نو اختیار دی دا بڑا اوږکته جونډی کور عمر کول کئ ان به تاسو دا بیزادا نه سوقدوس نو دادی تاخی مې د باندې الله په پیغمبر په مواجدي نو 5 سالوه قسم نو کړی دا پسغه وخت کئ پځاغینا قریبو چې کارګشی وې زرو نا دایو ډر داینا به مې د باندې الله پای باندې پایغه سخه وخت کئ هغه د پیغمبر خبره منلوه انه بشکره الله دا سخ وقت ده او سند غربت نه منګاینا دا لازم پیغمبر کتاب خبر او خبر مانی نو دملي مقام ده بشکره الله په دې دی او مې ربانو وال سلاسته وال لقد تاب الله على السلاسته تاقي مې رباني کړې الله کسانو خلفو چاغيروس ټوکريشي او توبه وکم ستوړو ټوکريشي توبه تا يا حکم د الله تا مخکتیو شماشونو روانه شه حتا تر دی چې که تنګه شوه پاغبانې ځمکه سرده فرهښ نه آس په تنګ شو پ ورې با کارات شوی سره د بچو د ښوو ټور مخلکوونه ووااق تړی من پهڅ هو او تنگ شو پاغبانې ننفسونه داغې بلکل تنګو اوزننو او خیالو ک الجا الله مل اممن چې نهشته دی زی د من الله ع الله د عاعظاملهلی مګ د رحمد الله ته۔ بیا مې ربانی او ګللا په دې باندې پاجته توبو باسي الله په مې ربانی اوګړه د فارزه دی بیا توبو شې خلک شي او دا غسي جماعت نو وګرځي بشک الله دې توب قبول کې مې ربان ولی الله خدا سه مخلوق شو هغه ته پته وشه دا سه خلک دې خدا بای کارټونه دا پروګرامونه دا زمنګ د پاره کړی کدا سه حالتونو ستا سړال په جماعتونو کدا سه خلک پیدا شو دل وګړو دې بایکاټ وسره وکړي کې پرې یا ایه الزینا امنو تق الله واستغیظ یاتا اے مومنان او یلګی د الله نو کینې سره د اشی سره د نشتینو نام نه مناسب پاره د مینه واد هوا چا چا په دې دغه دې د باندې چاونه دا ولا مناسب ندی چورستو پادشی د پیغمبر د الله نه او جهاد د نجی د دن پادشی او نه دی مینه کې پخولو ځانونو باندې ځان نفسي مینی د پی خپل ځان نه چې ااز دغ نه کوې په خپل ځان معین شي ویل لکه په ځان ما بعض خله چې خاوره کوې په ځان معین پوې نهدي معېږ په ځان ډر معیننی د پهطرقی د پیغمبر باې معیننی ځان نخ په کوي ملګې نخ په کوي مور او پلار نخ په نو دا په ځانو باې معواې دی که پخ پهل م algorithms باندې نه مې نهګې به انفسهیم به خوانې مکه ویلو انفسمانه ورونه چې د مور فلا لهاس کې پاګې مېنه چې په لار مخپه نشي مور مخپه نشي رور مخپه نشي پپو ماسې مخپه نشي او ک پیغمبر خپه شو دا غو شنوب نو خیر دی نه نه دا څه دی نه کوي نه نوې کدا غم خازینو کوم نو به دا مسئله کور کې جوړیږي دا دیو جنا بشکره دی عمر زیګ دی تته تند او نو لږه ا <اوالا> ولا نسبن استریواله ولا مغمسا ونلوغا با دین دالله کې ولایته اون او کو فزان ماین شو پیغمبر د دقاتې پرې غوذا لو تو ګره مؤمن نه لایومن احدکم حتا اقونا حبایله من والده و ولدی والناس اجمعین بل بچې یاد کړې او ورسره کې پېدمړ پاکي زمامینه باندې مخکې کې زمام سنت او نه ګرځېدې په یو ځای د ګرځېدو چوغې کې کفار پاه او نه حاصلې د دشمن نه نه لنسو مراد سماله غنیمت ماګل کېلې شي د پاره پاره عمل پا نیک سمانا که په دجاهد په دوران کې تاسو څو قسمه رکاوټ ميداو شو تندرا لا لګرا د ددن په موخه کې په سفر دنده تلوي جهاد لا تلوي قران تلوي پائی تر آ. آ. او پای که تا تلوګه تنده ملاو شوه او ار قسمت تکلیفونو بيماريانو ملاو شوي ها الا تا لپاره پاغه عمل ليكلي شي ثواب نه ملایږي نو ان الله بهشكل نبر باد اجدن كانو او نه خرج کي دي نفقه لگا كتب ځان باندې 200 روپي او 100 روپي ملګي پکريو په قران نه لګي ځان باندې خرچه کي خو خوراكه چي ده زپه چه او تاسکه خوراک کې چې زما دین ته تکړای ما خوب نه راځي 추ستو چالاکې ما نو پدې خرچه کې نه لایې دا غیب نه ثواب درکو ګوره قوت ته به ملایويږي صحت ته به ملایويږي او پدلېم درکوما ها او نه خرچه دی یو نه فقره لگا او نه ډېره او نه کړه کې پملګري وکړه په ځان ورګوا اونہ کړه کې د یو علاقه په یو ځای روان دي مګا لیکلېږي دغه پاره هغه عمل نیک دغه پاره چې باندې ورکی د الله ښه څنګه چې کوم عمل کوي الله یې حساب نه بدل کومه اونې دی مناسب اونې دی مؤمنانو ا دې دی مناسب مؤمنانو لږ چې یانفیرو چلار لارځي کافتن ټول د ویجه دم پسې چې د کور کې 15 کسان دي 15 اوري طالبان ښه خبره وبینځواله چاته کې دی شي نا هاکه نشي د خیر دی کوړو سره خدای یو کس درځي یو په دېوباس علم پسې کوي د دین کار هم کوي کنه د دې وینا یو بم لزي نو غم هادی د چې سړی دی ویل ک کوړو سره سوال جواب دی غره کور سړبانبا یو کس وي کومات کې خلک اعلان کوي کنه قضا څه نه وي لکه جماعت والو کوړو سره یو کس سمازم منماني د کور پر سرباني وکړ نو چې غم غادله یو کسریګي نو د دین له کوم یو کسریګا د کور نه کنه وروړه چې دا د کتاب د دین شي تبه د پټی شي ته د دکارو شي ته د غمو خادر شي نو به زم دا کاری نو غم نکي نن دې مؤمنان چې د الله شټولوا قالوا لا نفر من کل فیل ختم منهما ولین جیدار یو ډله ده دین یو ډلا چې په حاصل کې پدین کې یو ټولګې تیار کا پکی مالک او غیلار شي په حاصل کې جاګو مو کې چې په حاصل کې پدین کې او دنه پاره شوې رې خپل قوم لاره کړ چې واپس شې دیم دیتا چاې کل د دن کار نو واپس شي علموک د جهاد نو واپس شي نو لعلهم یحزرون خامغه چې دا قوم وي باده هر کوی حوی مولی سے بو طالب بنځي علم لا ورے کدی لال به دین کار خرابيږي نو سوق بځي نا پوهي به جہاد نځي نا پوه یاد پويږي وای دا خیر دی مولی سے وینا مو خود کلاړ دین کار خرابيږي جماعتونه شریږي تدریسونه پادهږي نو دا چې کافر زور اورشه ويرې نو تال تنه نه نور سوق بځي بیا هغه ټوب ټا چلخه چه نور خلقی دین و عالم و تعلیب و تطریقه خیلی چه داسه جه آد باکی داسه دین که آد باکی دا مقصد داره د آیات کی تیزی را که نور زیو کنیزین و تعلیب و ملاق و خوا بخام خواه زی داوره تده ای خود کار ده علم سه دین سره ده خود دین به آل دین با مزده کئی تعلیم با مور کئی تعلیم با مزده کئی او جهاد با مور سره کئی نو چې جهادونو <سؤال> سره د وخت ریګه او علم حاصلیږي او علم خیر نو چې کله جهاد بم کوي علم بم ځکه نو چې دا غزه نه کله واپس بیا خپل ټول تلاشي نو د جهاد په میدانم خلق فویا کوي جهاد بداسه کوي او پرېن بم خلق فویا کوي دواړه کارو کوي کله نور سګزیو کنهږي یو قسم ترغیب دې چاته ها علما او تا چې علما او طالبان تاسو خو به خامخازي نور کار دین کوي او کنه کنه ما او ته په قران زکو کنه یار نه یاره موږ سه کذ مولیان کوړه غیرا ته لا باو دا جماعت زمند اشاعت او توحید او سنت زمون مونده د توحید او سنت چې توحید او سنت بس دکو او دا به خورو نو خورول <سؤال> د توحید سن بغیر د قران او د حدیثونه نه دا په تاول قران زکه احادیس بس زکه نو چیز در کنده و بیا خوره نو کنور سو که یو کنه نو ده اشاق علماء و عوامو پر میدان تو ده که کار خوره که ی کنه لعلهم خام خلکو خلقو یری یا, یا یو اللذین آمونیم و منانون جنگو که ده کسانو صدا چنیزی رتا و صدا کافرون و الیجیدو اودومی پتازو که سختی سختی رتا که پیدا کی و عالمو نرمی بنه که پوشه بشک اللہ صدر متکار نده خدا jihad نه دی چې په جمعه تور شاو پاړه او پا بازار ورشاو ادمه کې کوا دا حرام نه د مسلمانانو په ملکونو کې دا شه ناروا دی د فساد او شجود دي ته jihad د مسلمان سره کې د مسلمان په ملک دا ناروا دي ولجیدو فیکم غلزا وعلموا پوشی بشکل لا سد متقون نه کلا چې نازریږي او صورت نو باز دین او صورت چا غوایي کم یو کاره به کې دا صورتت ایمان اثر اثردي ما بعضو خلکو کی ددی صورتت دوج نه آاساردي ایمال کاره شو و یا لکه د منافقی نوې پهتون ما کې بعضشته نن نه پ دا ختم به د عالی کتاب و راکشته نن نه ختم د ممنانو سیانې مسییانه په کې بعض شته یاره نن او سبا ک کل کار پاتې چې نن نه ختم. او نو اساد ایمان اخکارا او چا کسانی چې مان ورو نو جاته دې لريمان اسرد ایمان او دې خوشاله وا شکر د یاده سوره توبه میولستا ما کې سپتون نیشه شه منافقانو اچا کسان چې پرنو دای دا کی دی د منافقته نو جاته دې رګن صدګن دونه دای له چ سورګن بیانې گن سیوا کې و دې پهس بیا کاو یا نه اوس به د قصه کوم واکا واکنا او موږ جو محمد داش بیانو کې خیر او حالان دیوی دی قافله آنا عادی نیو نی چې بهشکه دی با فتنه کې غرضوري شي پار کال کې اوزن یا د زلا بتوبن وباسي او نه دې یز کرون پنځه شاته د قران او او کلا چې بیانین یو صورت نګوري بادداري باد ہوتا وی لهغه ګوره ماوت هم دسی یو ښا دا ګوره ماوتاته وي حال یا دا کوم مجلس کې یو بلته ګوري حال یا کوم او پڑا که وی آی آی وی نی تا صور را یو کسا علا کسو پا مو پویدیو کنه ورک ماند سو گوری کنه چو گوری علا که دینا بانه پوید خدید خیر که سم من صرفو نبیارو گوندی واوڑی وی مناسی آتا سماته و بانکم چوندهی مندهی بوکو بار سم من صرفو بیاو گرزی ده ده مجلس نا مجلس نماولا رونا صرف اللہ وزو خدا نی آدم تا سویو پر نکوڑه وی آ مجلسونه ار دې کې چې داسي صلی الله و کلوبو ما والو الله داړو نه ځله دې چې د قران نه واولې ده الله وې داغه له بزوالوم د خپل کتاب نه سع اشرف و نه آیات قران نه ماولا قران نه مزوره به شکه دا یو قوم دې چې نه پوي تا تیراغه دې تاسو پیغمبر تاسو ته جن سنګ ګران دې کې پدې پیغمبر آج تاسو تهنګيږي پائے چې پکم پا سستا سو تهنګي ميلاويږي گران لے گی او په پیغمبرګرانه کې او حریص دې علیکم تاسو په فېدو باندې خاص کر په مومنانو واه وا مې رمانده حاصل دا کدی واولې د مسلې نو آیا زغ خو ناولمه فقولوا حسبی الله کافېره مالا الله لا اله الا هو نشته دې بل اجت فقولوا بغیر دې الله نا الله مالا کافېده دا چغه وام لا اله الا هو اول دصورت کے دکمه ڈلے بیان کړو د مشرکین اول اخر دلی وګورا او مشرکینو تاسو دے مسئلے خلاف کوي چلا الا الا او تاسو نه منئی لو حسبی اللہ کافر مال اللہ پدې خبره چلا الا بل حاجت پر کولو والا نشتا طاقت دے فیدو نقصان ور کولو والا خاص پادم آزاز پارلی ده او دار اللہ مالک دار شلوی ده صورت کی بیان د سلور ویسو او سنور وفرکی مشرکین داری سنور دلی آل کتاب داری گنده سپتونا منافقان داری صفاتونا غلط مومنان داری سپتونا داری دلی شلم انتا تفریده بوحاری <muchary>